For the glory of the emperor. Jason! Jason! Jason! You were almost a jittert sandwich <laughs> You're right. That's my game. This place is incredible. Boom! Takala! Ja. Rule breaker! Ja, velkommen til akkuratet 32 av Supertec. Jeg heter Fortsatt Wii. Ja, jeg heter fortsatt Hei, vi er litt redusert i dag, så Joachim er jo ikke med oss. Ja, han er med familie og koser seg med sån typiske påsketing. Det er jo påske, og det betyr kviklunch, skiturer, appelsin... Ting som jeg egentlig ikke gjør. <laughs> uh, eller, jeg spiser jo appelsin. Påsketid er jo gamingtid oss. Ja, altså, jeg, meg og Hei har jo ikke vokst opp med sånn... Kji på bein og, uh, uh, og på kvikk løsje. Kjelleturer og. og hutt i ja. heien og... Det, det, ja. ja, de setter bare på påsketid som uh, in gaming inn der. Så... Og mye snog. Ja, mye snog, ja. <laughs> og mye, mye snog. Ja. Uh, yeah. Men øh, jo, det blir ferie og meg og Hei har jo kost oss med litt divers øh, spilling. Um, så hva hva du driver på med i siste? Ehm jeg har jo øh, spilt litt øh, øh, i bunn så var det jo øh, vi fikk jo øh, kan si? ja. <laughs> du se? Ja. Kan du spilt i siste? Du har vel spilt øh, ja ja ja, jag jag kom utare det bara. Um... Fortnite multiplayer i alla fall så har du spelat uh, Far Cry, är det väl Far Cry? Ja, jag måste tänka lite annat då derfor Eh uh, jag PC:n, jag jag köpte nytt abonnemang på uh, PlayStation Plus och då fick jag med Far Cry 4 som gratis uh, gratisspel. Så det installerade jag och fick pröva, det då. Uh, det var ett ganska löjligt spel. Jag jag har ju inte spelat någon Far Cry spel, men uh, ehm det det faktiskt ganske bra. Eh, veldig open world Og eh, Mye du kan gjøre Og settingen var veldig eh, Morsomme da Så Det har jeg spilt eh, Og så eh, De siste dagene Så har jeg spilt I den første episode Av eh, A wolf The wolf among us Tror jeg, jeg hette mm. Det er en av de Telltale spilere eh, Jeg tror det er sånn type spill Som passer meg veldig bra nå eh, For For eh, Uh, Spill nå til dags krever veldig mye engasjement Og å sette seg inn i mm -hmm. uh, De telltelspillene føles litt mer som interaktive film mm -hmm. Så du, det, det er ikke noen kompliserte kontroller Å sette seg opp i Så gjør du valg her og der Så jeg, jeg tror de sånne typer spiller uh, passer meg uh, veldig bra I hvert fall uh, når det er har ikke tid Eller ja, engasjement til å sitte så mange timer og spille Um, du har du har jo, jo egentlig på med Breath of fortsatt? Ja, jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke satt meg på saddlen tilbake igjen då. Eh, <laughs> men det er tingen i at det er greitt at vi ser igjend igjen og og starte igjen så kommer ikke til å sitte like mange timer som jeg gjorde før der. Mm -hmm. Men jeg har jo diskutert det til før der så meg forsikre hvor tid jeg kan starte igjen på det. Føler ikke du at du har så lyst til å vende tilbake? Jeg tror heller det føles veldig sånn tungt at du går tilbake, du skjønner. Jeg ja. må lære meg på ny igjen. Er det en forpliktelse? Sånn, ja, å, det er ja, det. Det er ja. det, det vil det. Ja. Men det var jo bare å sette seg ned og spille, um, Så jeg kommer nok til å... Vi får se. Jeg kan ikke lov nok, <laughs> det er så mye som skjer for tida. Um, det er de to spillene som jeg kommer på nå, um, så har jeg jo spilt veldig mye Fortnite. Ja vel, ikke veldig mye Nei, nei, men det spillet, jeg tror jeg har spilt det mer enn de, de to forstående ja. jeg nevnte Sier du det, ja? Ja, ja, ja. jeg har spilt det mer enn... Um, jeg har jo spilt med en kristjender uh, ja. Ja. Um, ja, og det spillet der er jo sinnssykt populært nå Og det har du ikke helt av Ja, det har du ikke helt av jeg, um, jeg skjønner jo det, for det er ganske... Uh, det er ganske morsomt, eh, rett og slett. var gøy å spille. Eh, jeg synes selv hvis du får venner med å spille. Mm. Også Epic er veldig, veldig med å um, legge oppdateringer hele tiden, og nye ting som du kan prøve ut. med jeg, jeg pleier jo å spille med deg og en fra jobben, og Jo Joachim, vi han får tid. Uh, ja. Um, ja, og det er et ganske morsomt eh, spill. Eh jag tycker att din är om medikamentella. Alltså det är det är svårt. <laughs> Men det har ju något med den læringskurven det att det, det finns ingen tutorial. du hoppar rätt in i det bokstavligt talat och hoppar ifrån fallskärm. Mm. Eh och någon kamp då så var det 30 sekunder, Andre kamper så var det 10 minuter. Mm. Det är väldigt varierat. Varje kamp är väldigt speciell. Och det är kanske det som appellerade folk det att varje Kamp er forskjellig mm. Det er uforutsigbart uh, Men det jeg synes er vanskelig med spill Er at det, det er ikke alltid Du lærer så mye uh, Det vil si at det, det kan være at du Gjemmer deg, eller du går og lusker Rundt i 10 minuter og så er det kanskje Du overlever utrolig nok fordi du ikke ser noen Alle andre dreper hverandre Og så går du en meter Og så blir du skutt i håpet av en sniper Og så har du liksom på en måte brukt ti minutter På en runde og blitt skutt uten å egentlig se hvor skuddet kommer fra. Ja, og da er spørsmålet, hva lærte du nå? Hva fikk jeg av denne runden? Og du ble ikke noe bedre, for målet med spillet jo alltid blir litt bedre. Ja, men de, de, de tipset om at du ska i bunn seg bare droppe deg ned blant masse folk, og for hva er runden å bare lære seg, skida Sk ja, så nu blir ja. finke på skida då. Mm. Så vi har ju till mig har gjort många har ju bara droppat väck från folk med mm. för att ut rundan då mm. i hopren vi må vinna. Mm. Men hur är chansen? Ja. med det är det kan du ut det. Eh det är ju nog inget spel jag har inte någon strategi. Når jeg spiller med dere, så har jeg bare lyst til å ha det gøy. Ja. Uh, det... Men har jo det gøy når vi får ja. til noe, men ja, det er ikke så, jeg... så gøy når vi ikke får til noe. Det, det, det er ikke et spill jeg kommer til å spille alene. Sånn solo, og så dropper jeg med hundre andre og skal prøve å vinne. Mm -hmm. jeg, jeg liker heller å spille med folk kjenner som kjenner. Det er noe sosial spilling og gøy da. Mm -hmm. uh, ja, så, som du sier... Men du, det er veldig enkelt å komme inn det, Som du sier, det er ingen tutorials Men du trenger ju egentlig ikke tutorials heller Nej, det, det jeg hadde likt Er en sånn En en arena Tank, ja, ja, ja. Der du kunne øve deg på Å raskt bygge Bygg og skifte våben For det er jo de, de aller beste, de switcher så fort Mellom å bygge bygninger Og å bytte våben For Tror du det kommer da? Sånn nei, nei, jeg tror ikke det kommer Jeg tror folk må bare liksom Bli bedre Sånn på egen hånd For alle andre har jo klart det mm. Det er liksom bare get good <laughs> Epic vil vel Og kanskje at du skal spille så mye Mest mulig online Hvis, ja, hvis, det, det, det, hvis, det, hvis det finnes en offline mode Der du bare praktiser Så er du online og spiller Nej de vil jo at folk skal være online De vil folk ska bruke penger på på kostymer og drakter og ja. kosmetiske ting så altså. mm. det, det er ikke veldig det, det så bare arbeide dette dette er, det skal jo være en business. Jeg skjønner jo det da. Ehm. Men det dukker opp dette spillet på grunn av det er, det er jo egentlig en ny sjanger så det der PUBG har startet. Battle Royale. Ja, Battle Sjengen. Royale. Uh, det er den nye horde mode kanskje. Ja. ja før alle hopper på horde mode, noen skal alle hoppe på ja. Battle Royale. It uh, PUBG ble en uh. stor fenomen da. Og jeg, jeg tror det finnes flere enn Fortnite og PUBG akkurat nå Men de andre er ikke så kjente mm. Kanskje mm. Uh, Disse er vel de to i teten som alle snakker om ja. Jeg tror kanskje Fortnite har Gått forbi det har det. Det har det. I, I popularitet og liksom Snakkes ja, ja. Ja, ja. Det, det burde som sagt Epic var veldig flinke med å Med å um, Det er veldig vanskelig Å vite hvorfor egentlig Men uh, det de har vært i hvert fall veldig flinke med å oppdatere spillet hele tiden, og komme ny content. Så som du sier, det kommer en ny mode på det. Blitz-mode, ja. Blitz-mode, ja. Det er jeg er litt mer glad i blitz-mode. Mm. Fordi der er en mye kraftigere våben, mm. og der eh, krymper den bobler eh, mye fortere. Mm. Eh, jeg forutsetter nå at de lytterne har spelet spilt Skal vi forklare? Skal vi forklare to av de fleste vet hva er Battle Royale-spillere for, for de som ikke Har hørt om det hele tatt Så jeg Haze-pitchen 100 personer Eller 100 spiller Dropper in på en øde øy Og så er det siste man som lever Du kan velge å være i lag Og da vinner laget då altså, lag mot lag Enten alene, solo Eller duo Så 2-2 Eller fire stykk maks på køde lag. Mm. Uh, så, og så har du denne boblen, det går altså, som krymper for hvert tre eller femte minut som betyr at området der dere spiller blir mindre og mindre, og folk blir tvunget til å slås mot hverandre. For ellers hadde det bare gjent seg i et hjørne, og klokka hadde gått. Um, mm. Så det er jo liksom den korte beskrivelsen. Men forskjellen mellom Fortnite og PUBG, og PUBG føler jeg litt mer sånn, realistisk, som liksom, militær, de ja, prøver ja. liksom, du kan ha biler der, mens Fortnite er sånn, tegneserijaktig, ja. lyse farger, du bedropper fra en partybuss som mm. har ballonger på seg, altså, det jeg tror det er litt mer sånn barnevennlig, og jeg ja, tror jeg... det har åpnet opp for YouTube-videoer, der alle spiller det, og alle snakker om alle det. det, og alle kan se på det. Uh... Og ja, jeg har ja. hørt om det, uh jag är helt nere i 12 års åldern och så spelar Fortnite. Mm. så det går och så går du helt opp till vuxen ålder då. Mm. det är en video av en eh vad ja, Drake där pönen ja. med en annan känd streamare så fick uh, viral då. Okay. det har jo bara uh, gitt god PR Til Fortnite då. Ja. Så ja, det jag tror jag tror det grundar denna tog grundt att Fortnite tog stå med den appellerar till större respektor kanske. Mm. Mm. Mm. Ja, uh, men det när du startar det är gratis för for alle som är ja. uh, intresserad och hör de hör detta, men det är det för det är early access. Si de, du spelar en beta Eh, uh, ja, det, er, det oh ja, att du nevnte, det visste inte inte faktiskt. Jag är ju dessutom på Star ja. uh, så jag tror ju de kommer skifta modellen. Uh, men det är bara sån att uh, Visst du senare en bugg så er det fördi liksom, de du jobbar ja, fortsatt ja. med spelet ja. säger de. Men så långt så har sig sett Norge som ödelägger spelet. Okej, okay, eh. så det är urie access, men vil det säga si att det kommer en betalningsväsjon snart och så och så dropp så blir den urie accessen droppad. Är det sån det funkar? så altså, Det blir ett lurt av Epic. Hvorvis, Nei, det, det, eller, altså. Ja, du menar men jeg tror hvis de gjør det, så kommer mange som kommer til å droppe, vekk, droppe ut av spillet. Mhm. Jeg ja, har du se noe der for PUBG, jeg tror ikke den det betaler de litt. De, de, de sant? Ja. Og det er kanskje grunnet for Fortnite det er populær free to play gratis. Er gratis ja. Uh, så ja. ja, de må det er en uh, linbalansegang det. Mm. Epic. Ja, jeg vet skjønne hadde vært så lurte at de to betaling. Men noen, ja, det er spass kosmodellen hva i de sig seg, for nå tjener du, et, se for meg, de tjener penger på at folk det. kjøper, ikke utstyr, men kjøper kostymer og sånn. For. En annen type spillere som har free-to-play, det er World of Tanks. Det er en sånn ja. free-to-play, og den modellen der fungerer veldig bra for det De tjener mm. mye penger. Hvorfor skal Epic switche om fra free-to-play til å plutselig folk betale? Jeg kan ikke se for meg de det. Ja, men det kan være at det den, Endelige versjonen Så er det litt mer sånn Jeg vet ikke Litt mer dildel Og litt mer sånn Kosmetiske ting Sånn ja. Litt mer eh, polert mm. Til slutt Men hvis du siden sier Så handler om Ok, alt det herne Men spill er gøy å spille du er med venner Det synes jeg mm. Mm. Det er bare Ja, det er det jeg sa om uh, Den læringskurven uh, Den eneste måten Å bli bedre på Er å spille mye mm. For å det er en sånn egen kule fysikk i spelet, mm. som gjør at du må, du må ikke nødvendigvis ha fyren i siktet når du skyder den. Du må liksom mm. sikte litt bortenfor, spesielt når du sniper. Mm. For den kule, den daler veldig. Uh, så det er noe du kan se på YouTube-videoer og sånn. Mm, mm, mm. Og så handler det jo selvfølgelig om å bygge vegger, noe meg ikke har hatt så mye fokus på. Folk, de beste folka, de bygger strukturer i sånn... Null kommuniks Det er sånn fire veger Og så bygger de seg opp Høyde alltid bra Og se ned på andre um, Så de aller fleste Er jo både arkitekter Og ja. <laughs> snikkyttere um, Det gjelder å kunne begge to og så langt så har vi, vel, vi fokusert mest bare på å skyde folk Ja, jeg synes det er gøy da Ja, og det er det som er gøy Å, å faktisk komme inn i en kamp Og så skyde og så drepe noen mm. Men uh, vi er vel de som tar bestort Ja, men vi har gått uh, Nå er det sjetteplass Når jeg kommer en gang ja. det, er, det er det høyeste jeg husker jeg, Vi får bare spela mer, rett og slett ja, Hvis vi skal bli bedre Ja, mm. ja hvilke andre spiller har du spilt da? Øhm um, jeg har spilt uh, i det siste uh, Jeg runna uh, Horizon Zero Dawn mm. På easy mode uh, Jeg jukser litt, ikke jukser Men jeg startet easy mode sammen med Nancy uh, Og så bare fortsatte jeg på hennes save Og så plutselig var jeg spillet over etter, hva, 70, 75 timer totalt uh, Bra ja, spill det var mange timer da. Ja, ja, men det er knallbra spill Bra story ja. Og når Handlingen var ferdig, så satte jeg igjen og følte meg veldig Met. ikke metta, men tilfreds, yeah. kan du si. Det var en bra historie, og det, det, det er mye bakgrunnshistorie som nu får mm. vida gjennom sånne logbøger og audioklipper og sånn, som gir verden mye med mening, som jeg synes var interessant da. Og det er en interessant verden, det er en lore der. Uh, ja, så, men nå har jeg pakket det spillet ned, Och så tänkte jag börja på nytt episkt spel så jag starta eller jag köpte eh uh, Ketten Ico. Oh, ja. Eh uh, och Shadow Colossus HD-pakken på PlayStation 3. Ehm um, så jag tänkte ta de två spel kanske 1 och en halv timme av Ico. Uh, minne om en Zelda grotta egentligen. Mm. Men is spelet så har du en sånn kompanjong Hele greia virker som en eneste lang uh, Hva heter okay, det når ja, du ja. Drar, drar en person i oh, deg? Åh, det er en dybe Eskort Eskort oppdrag <laughs> Det de, de er jo folk som hater sånn Eskort mission For, hun, hun er liksom huset teg hey, Du står der og så må jeg kalle deg sånn bort hey, der Og så står det bare liksom Og så kommer det fiender og drar av vekk Og jeg bare, nei faen, kom, det, kom til meg liksom Eskort mission, det var de jeg hater på Resident Evil tida <laughs> ja så, så langt så er det mye av det Og så er det en selda-aktig liksom, gråtte du, mm. du, du, du starter i et sånt stort slott Så tror jeg tror ikke du skal finne ut Hvorfor er du der hva, hva gjør hun der Og hva gjør det du der Og hva du der, og skal du komme deg ut da Ja, for jeg startet å spille en gang og, Ja, litt ja, ja, ja? litt Men ja, får du Det var ikke mye historie det fikk i begynnelsen altså. mm. <laughs> du, du bare havner rett opp i det Med den smøkelses jente og med deg ja. uh, Så... Og så startet Jeg og så vitt på Jeg tror dette er Rime mm -hmm. uh, Det er jo sånn selvskjede Det er jo litt sånn, Du på en øy og du er en gutt Og så skal du finne ut av gåter mm. og sånn uh, Virker interessant, men Nå har jeg for mange spill samtidig Jeg har så, veldig mange spill på. Uh, Og så skulle jeg Så så jeg det var et påskuttilbud På Nintendo-butikken uh, SteamWorld Dig 2 ja. Alle har skrøyde vanvittige av det mm. Så har jeg lest det ned Og så har jeg spilt det non-stop De siste døgna Og så har jeg rundet det Det, ja. det tog vel kanskje 12-13 12 timer for meg Det, det er bra for et uh, Metrovania-spill Ja, det er veldig lagt i Sverige Og veldig uh, bra mm. Egentlig bra produksjonsverdi musiken, grafiken. Det er ikke stemmer, men alle roboter Det er høy kvalitets indie-spill Egentlig Uh, jeg tror de kalte seg uh, Triple I-spill I stedet for motsetning triple A Men triple I, altså triple indie ah. For de har liksom budsjettet til å virkelig mm. Lage et, et bra spill uh, Og de brukte mye tid uh, Og jeg uh, koste meg mye det, det er sånn en Samlemani mm. du får for Har du hundre prosent det? Jeg tror kanskje på 95 prosent liksom. oh. uh, For du, du kan gå rundt Og så kan du samle mineraler Og gå og, og Grave ut sånne huler og gruver, og ja, du føler liksom, ja, jeg skal jo bare få 100% på denne delen. Så går du frem og tilbake, litt utforskning. Jeg, bare et spørsmål, et spørsmål. Eh, har, har de utdelingene egentlig låst i den, hva du si? Det er så og så mye du kan gjøre med en, en som graver i jorda. Mm -hmm. Hva, kan de for eksempel, er mulig for eksempel de utforsker for eksempel Isverden i neste spill, altså de har forskjellige, eller er det allerede det i den ton her nå? Du har en lave del, og så har du kanskje en ISD? Ja, ja, ja, det oh, ja, er okay, ikke bare jord og ja, moln du det, graver. Ja, jeg bare sett litt av det, det når jeg så det, ikke? Så, så har jeg så, så holdt på navnet, ok, det er bare graving, mm. men... Uh, de kan jo uh, variere på landskapet Ja, du, du graver deg under jorden Men så finner du på en måte grotter Det er mye slim eller det er mye lava Ja, ok Så det, det er variasjon etter hvert uh, Og så har de Disse utviklerne har vel lagt Steamworld Heist Jeg vet ikke hva det er for noe men, uh, ja. men de har nå spesialisert på seg På roboter og grav Gruvedrift ja, vil, Så jeg tror de kommer til å fortsette med, med det, det de, ja. har, Jeg tror de har solgt greit ja, jag tror uh, disse er ganske bra. det lägger ganska mm. bra. Tingene, visst det kvalitet så så så telegrafen. Mm. Eh, uh, så blir det Så har du fått mycket hjälp av uh, Nintendo och deras Indies eh projectades. Eh, men det tror det bit pusher fram i på i butiken och sånt. Ja, jag uh, har hjälpt det faktiskt. Och det om at dette var et veldig bra spel som faktisk kom samtidig med Metroid-remaken uh, uh, av Metroid 2. Ah. Uh, så, på, så, men de var heldige som på en måte fikk Switchen for seg selv, for det beste Metroidvania-spelet på Switchen er SteamWorld Dig, mens hvis Metroid Metroid, som må gå på 3DS-en. Mm. Um, så det, uh, det, det var ju det. I det suksesset betyr jo du, du, du som fan kan oppfølge. Ja, det tror jag är väldigt sannsynligt. Slutten var ganska orben så men får se hur kan se till video det. så har jag spelat lite Batman eh uh, Telltale-serien. Jag tror säsong 1. Bra så langt uh, men det er också jag är så sånn halle engagerat. Eh uh, för som du säger det är sån type spel som inte krever för mycket. Så av og til er det sånn spill som på en måte er i baggrunnen, eller som jeg bare spiller liksom når jeg ikke mm. skal spille mye, men det er bare liksom en halvtime. Du er litt sånn motsatt enn meg, ja. <laughs> Men ja, jeg tror det, det som plager meg er at jeg har for lite harddiskplass på min Playstation. Du har kjøleskapproblemet. Ja, så jeg har den med en rekke gode spill som er på, i katalogen men etter Playstation Plus, men uh, som for eksempel Ratchet Clank Og er det Bloodborne? Bloodborne sant? Ja. Men jeg har ikke plass til det Så jeg må liksom spille ferdig jeg kan ikke bare slette og spille Jeg må spille ferdig før jeg kan slette det ja, ja, ja, ja. <laughs> Litt sånn OCD hos meg da uh, Så da må jeg liksom bare bli ferdig med Horizon Den er også forholdsferdig Men jeg må bli ferdig med den Og Batman sånn jeg kan slette det mm. Og så håper jeg at jeg kan begynne på Ratchet Clank Og eventuelt... Uh, Bloodborne, Bloodborne. Nio har jeg gitt opp, jeg har ikke vært Jeg får dårlig samvittighet av å bare tenke på å spille Jeg har ikke spilt det hele tatt, siden Ja, Bloodborne er litt, lett, litt lettere Sier du det? Ja, jeg på jobb så ja. Men meg og deg har ju spilt noe annet Litt mer alternativt En alternativ form for ja. spilling Og det var... For vr kan? Ja, men jeg får et par dager siden, eller... Mm. Ja. Vi spilte med broen vår, eller den treiebroen, som dere aldri har sett eller hørt. Uh, han er vel den andre, jeg er i den treie. <laughs> ja. Men, uh, hei, dette var din første... Var, var det, nei, du har jo spilt VR før. Ja, men det var sånne små snippet Det var sånn på minutter ja, på Oculusen, og bare et par sekunder på uh, Vive-en. Mm. Så dette var din første skickligig spelning. Skicklig spelning i ett rum faktiskt där du kan bevege dig. Ja. Eh ja, kan kan era du sitta igen med. Ehm um, eh med med utstyret, uh, ledningen og sånt. Um, det framdeles ehm um, jag har det headsetet på litet fel i bunden sig eh uh, jag skulle egentligen ha den mycket längre ned mot nesen då. Mm -hmm. Då såg jag inte på este att det spelt uh, en stund så gjorde jag det då. Mhm. Mm eh, uh, då var det mycket bättre. Och så var lite uh, problemer med utstyret, klart att det kom in på meny ut på menyn och sånt och men det där är lite mer sån programvara messi och lite komfortproblem men jeg kan säga si, this uh, når ting var på plass og alt var i orden da Så kan jeg jo bare fortelle mine inntrykk um, uh, Ja, det var uh, Det var interessant uh, Det var uh, Når du kom in i det og alt var uh, naturligt Da var det ganske gøy da Vi stod jo mm. med hverandre og skjedde mot uh, Zombier som gikk mot oss Ja, vi spilte Arizona Sunshine Horde-mode ja, sånn. ja, ja, ja det, det, det var det med klarte å komme oss Altså, tog raskest mulig Kom in i og når jeg fikk mekanikken på plass, var det ganske gøy da, eh, men du så i uh, de spillene som ble lagt, det er jo det er veldig enkle da, mm. Mm. Mm. og uh, det tok litt tid for meg for, for alle intuitivt å plukke opp ting og lade og sånt da, ja. men når, jeg, når alt klikket, så var det ganske gøy, uh, spillet var jo litt enkelt, men... Uh, Um, ja, jeg den uh, Det var bare sånne samarbeidsspill uh, Der vi sto der og kjøyde mot zombie Og kom mot oss mm. uh, Og så um, Men uh, Kabler Det er jo mer som sånn utstyrsk greie enn da kablene var litt Ble du det, det, viklet inn i kablene Ja, litt i ja. Når du beveger deg så er det, Når du bevegte deg Så uh, Jeg kan bare fortelle Er det sånn sunshine Det er jo en sånn type hold-mode-spill du... Vi spilte hold-mode-en, var jo bare egentlig inne i en sånn i område, så kom sommer imot deg fra alle retninger, så var jeg skjøyd med platt fra de. Men øh, jeg tenker at øh, du beveger litt litt inne i det rommet da, men du vet ikke du kan du dunke i en vei, eller kabelene så bare tvinner rundt øh, armene i denne halsen din da. så det er en liten, liten fix-ups å være med actually virtual reality, han sånn hinder det da. Ja. Mm. Um, Uh, jeg fikk prøvd Arizona Sunshine Og så prøvde jeg Et spil som heter Zoom Day mm. Jeg tror det, det var litt mer polished For jeg så det var en sånn Jeg vet ikke om det, on, om det er Epic Series så, så har lagt det For jeg så noen sånn Unreal uh, logo Men uh, det så ut som et spil som var Jeg prøvde det jeg, jeg, bare bare, jeg var jo bare på den der den, uh, Opplæringsseksjonen mm. Takk opp vorben og skyde litt mm. Men det var mye mer polished Så den var en var faktiskt väldigt stiligt. Mm. Det är ju en om och lä. Eh, uh, mycket naturlig måta pocka upp våden på så ehm um, ja, jag tyckte meg eh uh, var ganska kul taktiskt. men det var, yeah. <laughs> var ju så sånn at eh uh, jag fick ju schebunt projektet allt på att sluta. Ja. Eh, jag fick kött ju en tutorial för ganska så var ganska lång då. så yeah. Och så när Apocalypse började på riktigt spela då så så blev uh, var det time times up. <laughs> tajmus Ja, vi hadde minutter, men vi hade jo 1 time och 15 minuter, men oats, jag åtförte effektiv spelare spilet, speletid så var det kanske 1 time För det var ju ja, för det var ju ja, det var, var konstigt mye... ja, ja, ja. så var med i förskälle spel och <clears throat> ja, det var väl liksom en helt sån strömlinjeupplevelse alltid. Nej, nej, nej, uh, men någon i sån nåt allt klickade när mest stod där allt klickade på Arizona Sunshine, så var det gøy altså. mm. Men det, det var ju ett enkelt spel. Jag det det er enda... De kan, de kan enda innover, innovere, jeg har nok det. Ja, ja. Det er, det er sikkert mye mer innovasjon som kommer på VR-spillere etter hvert. Uh, så jeg han en... Um, um, det, er det er en del nitpicks, men jeg er litt uh, positiv til fremtiden. Mm. Det jeg er redd for nå, er bare at den hypen dør ned og ingen begynner fortsatt å i det. For... Uh, det er ikke så mange Jeg synes den VR-hypen har dødt litt ut nå ja. Jeg vet ikke hva, du, du har jo prøvd VR uh, Dette var den tredje gangen ja, ja, så jeg du har litt mer håndfast inntrykk av det kan kan til synes jeg sitter du igjen med til tre ganger nå? Uh, har du hva? forskjellige syner enn det jeg har, for eksempel? Nei, det, det er vel mer at jeg er <coughs> litt mer <coughs> Beklage Det er jeg, jeg kunne kontroll fra før av, så jeg yeah. hoppet mye raskere inn i spillet Bare sånn, ja, ja, jeg, jeg vet hvordan du lader om, jeg vet hvordan du skyder uh, Det var uh, Arizona uh, Zone yeah. Ja, og jeg klarte liksom å orientere meg Dette var den tredje gangen, så Jeg, brukt, jeg vet dere brukte en god, tid, god del tid i begynnelsen bare på å liksom finne hvordan tar med å reloade tar med å om, yeah. hvordan vi tar med å plukke ting yeah. For i det spillet så er det knodete tryckte du på knappen så droppar du eller i pistolen och så bara okej okay, nu väntar vi med henne det er, uh, så det er, det var ju uh, men som du säger jag hade ju hoppst på att spela ett annat spel den gången som heter Dead Effect och i på internet så är det så står det att du kan spela ett tre player kampanj uh, men det står också at ja ja, hvis du måste du måste låsa upp det vi och last den nyeste versjonen Og gå til treiebrettet Men jeg tipper ingen har gjort det I på vr ja. Så når vi kom in der Og var på multiplayer-skjermen Så stod det bare deathmatch Så tenkte jeg Ok, det er ikke det jeg gjør, dette jeg vil ja. uh, Men uh, jo, Arizona Sunshine var jo, Det var jo gøy Når vi, liksom, når vi klarte å dekke hverandre Og ta gode skudd Og det føltes på en måte Ikke så fjernet Det du ja. gjorde På en måte Tilsvarte det du gjorde i spillet At du, du glemte at du var i et spill Altså, på godt vis At det var liksom naturlig Alt du gjorde var naturlig Og det er det Virtual Reality prøver nå til slutt At alle dine vegelser Og blir liksom naturlig Uforleggelse av det du gjør Altså, du tenker ikke liksom Åh, oh, nå på spake min Og trykker av knappen Nei, du skal liksom de skal liksom tenke Ja, nå har jeg hatt løft til pistolen Men ikke i det Det er sagt så Vi brukte egentlig Jeg brukte med, Når du beveger deg i de VR-spill Du teleporterer deg bort hele tiden mm -hmm. På det der Jeg prøvde det der Zoom Day Der kan du enten velge å Teleportere deg Bare du bare sikter en plass på bakken Og så teleporterer du bort Eller beveger deg fremover Øhm um, jeg tror jeg ble litt sånn simmel når jeg tog den bevegelse i stedet for teleportering da, så Jeg kommer sikkert foretrekker bare til å teleportere Men det er i hvert fall Ja, det var i hvert fall mitt syn på det da, men Jeg har prøvd, fikk dere prøvd det andre Men i hvert det var en stund etter kart, så måtte jeg spille alene Da spilte jeg da zombie-deier av Zoom-deier alene Da du og Andang da spilte et annet spil Vi spilte Seer Sam, BR Uh, og det var jo uh, Det de kaller uh, Run and gun opplevelse At Der slapp du tenke på uh, Bytte våre altså, Og lade om og Det var liksom ikke så knodelig det Det var bare du holde knappen inne så skjøyde du Og brukte motorsag Så det var mm. sånn tegneseriespill uh, Men der uh, bevegte du deg mye Raskere Det var jo teleportering Men du trykte bare på På den der touchpanelen på ja. hånden din Også, det var nesten som du sprang av gården Når du telapoterte mm. deg Så det var litt sånn uvant I forhold til Arizona Der ting er ganske tregt og, Mens i, sånn, i Series Sam Så ja, det, der gikk de 100 kilo mer time Når folk kom fra alle kanter Så det var litt mer kaotisk Når litt på en måte kjekkere Og ikke knode for mye mm. For der var det mer bare sånn Du skyder liksom Og det var gøy Og folk fyrer Litt mer sånn tegneserieaktig Så Uh, så det tror jag Godang hade det sjukt där. Der där hade jag fler vapen, sån som var liksom gäjare, provade motorsåg och och snipergevär. Eh uh, lite mer variation i förhållande till Arizona. Det sista spelingsspelet det var det get the plank experience eller något sånt. Ja. S som då hade jag liksom bara 3 minuter igen så okay, man får så starter du å spille, og så trykker du på heisen, eller du kan ha vanlig planke, eller du kan være en brandmann. Uh, men første gang, så tok jeg plan så gikk jeg opp i sjette etasje, eller toppetasjen. Og så åvner heisen seg, så ser du bare en planke så går ut. Uh, og så ser det, det, men for en annen grunn, jeg prøvde ikke liksom å, å på planken, men i stedet for kan jeg gikk den ut i løseloften, og så datte jeg rett ner. Og da så jeg liksom at bakken altså kom nærmere og nærmere Og då fikk jeg en sånn rar sug i magen eh, Fordi det virker jo som om jeg faller, men jeg står jo stille Og då fikk jeg liksom den der Avkoblingen mellom bevegelse og det hovet mitt opplever For hovet mitt sier jo, nå faller du Men jeg står stille Så det var sånn, oi Det ble litt sånn eh, så tatt jeg bakken av døra, startet minutt igjen, og valgte brannmann-opplevelsen. Og da holdt jeg i den egne hånden en, en vannslange, en sånn brannslange da. Så skulle Gud slukke en brann. Men for en eller annen grunn, jeg gikk jeg ut for dette igjen. Men med den andre hånden da, så styrte jeg en sånn jetpack eller noe sånt. Så fløy jeg da. Og så da i, det, i den sekvensen så fløy jeg fritt omkring som Superman Eller mer som Iron Man kanskje Fordi jeg sto oppreist uh, Og det også var en sånn rar populæse Fordi jeg, jeg følte liksom at jeg fløy rundt som Uh, jeg flyr <laughs> Men jeg sto stille uh, Men jeg fikk sånn rar følelse i magen uh, Og det var egentlig en positiv ting Du uh, og... ble ikke dårlig av det? Nei, nei, jeg ble ikke dårlig Men det var så lenge da Men det var gøy å, på en måte fly Sånn, den fly-følelsen uh, Så det var jo noe nytt uh, Jeg er litt usikker Jeg tenker vel å Kanskje prøve VR en gang til For jeg har klippet kort uh, Hvis jeg går en gang til Så får jeg neste gang gratis Men som tidligere så Er dette Det er ikke verdt fullpris Nei, nei, nei uh, Og det er jo kjekkere og spiller samarbeidsspill Jeg kan se for meg at VR alene Er litt sånn Kjedelig Ja Sant? Er, jeg, vet, uh... Så, jeg, jeg vet ikke, for en annen grunn Så skal VR deles vet ikke, altså det, det er kjekkere å Spille med andre Enn Alene mm. Det gjelder jo ikke for alle spill, men akkurat VR så er det liksom noe med dette å ha en virkelighet delt virkelighet med andre så VR er alltid tror jeg det er ikke noe jeg kommer til å alene, men uh, hvis jeg får med meg folk så går jeg igjen ja. Mm. Mm. ja, så jeg synes det var gøy jeg. det var en gøy sesjon er du villig at du den? ja, det kan jeg godt ja. det jeg tror det, hvis du er to stykk så er det lettere å spille kampanjer på forskjellige spel mm. de fleste støtter to spillere, og ikke flere men uh, ja Den, den, den, den spilmenyen på uh, I VR Arcade ja, Er litt det, sånn rar Fordi det, uh... de har lagt sin eget sånn oppsett Der du skal kunne hoppe inn og gjøre spel Og så skal du kunne Kategorisere spel etter sjanger Og om det er multiplayer eller ikke Men Jeg tror ikke det stemmer helt I forhold til um, For hvis du trykker Ja, jeg vil multiplayer-spill Så er det kun to spill som dukker opp Uh, inne på dis meny då. Den egen egen menyen. Dis. Men det er jo flere spill enn de to som er. Ja, det er, ja. Det er ikke så Det er jo så bare lagt opp der på menyen der ja. alt det alt, alt det med sett i gang og i å få mer enn. Ja. Det er egentlig det er positivt kan jeg si, det. er jo det som nitpicks, det nitpickste. Det selve essensen av noe vi spilte og været det er jo positivt, men alt det rundt det var enda litt sånn knodigt det. Knodigt det. Ja, lite rätt uslett. Ja. Det föll sig polished då. Mhm. så sitter jag i uh, en siffersystem lite positiv tanke då. Ja. Men ja, uh, så var säker att från tiden bringa med på det då. Ja, det er man spelat väl. Ja, kände det bra uh, i. men ska säkert se lite mer på nåtiden och framtiden i vårt nästa segment som handlar om nyheter. Super Nyheter Ja, og da er vi tilbake med supernyheter. Nyheter Nå du fortelle meg hva spillet er, spil det er en... <laughs> Vel, det er en stund siden Surprise me Det er en uh, stund siden uh, vi lagde, lagde en episode Så jeg har bare, liksom bare samlet på nyheter siden ja. da Så mye av dette er kanskje litt gammelt nytt Men ja. uh, det er i hvert fall nytt for dere lyttere, sier meg men det kommer en oppdatering på Mario Odyssey faktisk mm -hmm. Der du nå kan hjem, spille hjemmelegen med Luigi og ballongen hans oh, ja. uh, Og så er det noen online uh, rank, rankingsystem Ja, jeg prøvde det par ganger Det er jo greit nok, men det er ikke noe jeg gidder bruke mye tid i Jeg, jeg setter pris på at de laver noe gratis tillegg Nintendo gir noe gratis Nei, Ja, utrolig nok uh, Og så er altså, det liksom Jeg hadde, hadde regnet meg at de skulle uh, se, Selge det for 30 kroner eller, eller, eller. <laughs> Ja, det var typisk ja. uh, Men de har vært flinke med å For en måte gi ut nye kostymer Det skjer små ting i Odyssey Om det kommer en større ja, ja. oppdatering Det vet jeg ikke Men det er jo en online-modus i hvert fall uh, Der mm. du kan utfordre vennene dine Og hjemme deg i rare plasser De aller beste er jo Skitgode på hjemmer i Oppi Gokk Det uh, er ikke klart noen, noen som har klart, klart Å hecke vet du ja. De går inn og glitsjer vet du De går inn og glitsjer inn i et ja. <laughs> ja Men det er jo sånn system på det de, du kan, jo, jo vanskelig det er finna Finne ballongen, jo mer pengar kan du få Men du må ved deg også Du må satse penger for å vinne penger ja, ja. Så det er, det er litt sånn uh, Gamblingen i bildet Ja det var Mario En annen ting Det skjer mye med Nintendo Ved tiden, men du skal se noe hei Mario kom med en annen ting Og det er dette Hva er det første du tenker på? Aha Super Mario Serial, en, <laughs> en frokostblanding. <laughs> ja. <laughs> det der hadde ikke de, jeg har ikke sett det der siden 90-tallet, var det da de hadde det? Stemmer. Dette er sikkert noe som kunne, ser, jeg kan ikke si hva jeg ser, jeg ser at de har, de det de er en frokostblanding med Mario. Mm. Uh, de ser så mange sånne farge, fruit loops og litt korongreier. Ja. Det er, det, er, det er, typisk sockerbomb för uppspänning på unger. Eh, uh, jag har läst anmälelser av det självförligen. Så <laughs> det uh, är räva. det det är samarbete med Kellogs. Ja. Ehm. Um, och det det är sån havre, korntjärnor, små popcornsbolkarna och sopparna, det skal visst nog vara vi marshmallows. Ja. Uh, altså, det längne på lucky charms lite sån konsistens och smak. tingen med denne Eh, uh, asken är ett baksidan har en amibokude. Ja. Ska du med mig en amibokude? Nej, du kan skanna ni för olika spel så får du ju en en liten bonus. Eh, ja. okay. uh, så i stället alltså, jag säger inte att det är en godkude men det var fan nåke. Flott att du köper sig på panningen. Det den den är kanske det i Norge. Nej, nej, det amerikansk grejer. Men det är väl det att Okay. Det hadde kostet meg 120 kroner Bare for fokussplaningen Men jeg liker jo konseptet uh, At uh, Mario Hun tenner å hore seg ut For forskjellige ting uh, plus det er jo liksom Det er noe Jeg vet ikke er, Men det er liksom noe de liksom, sånne Rart og kult Men, med å spise nostalgisk. det er noe nostalgisk ja, Du med, tenker på en stor siden Nintendo, vet du Ja, ja så altså mm. Nintendo er jo nært hjertet mitt Så det å spise Mario-produkter er jo litt gøy um, Vi har jo Mario-sjeks I podcasten tidligere Ja, det var altså veldig tørrt Når du spiste det <laughs> Ja, det var litt tørrt uh, Nei, det er ja. ikke hva jeg så sier Dette ja, løye Lidende løye Kuriositeten er ganske løye da mm. jeg, er, jeg, jeg, er, jeg er spent hvis du importerer det Det var kallet smakeeg Men det, det så veldig sånn Fruit Loop-ish ut Ja Smakmessig uh, Nintendo er fortsatt i vinden De hadde Nintendo Direct Der de snakket om mange av sine kommende spil uh, En av den største overraskelsen Var Smash Super er ikke det, Ja, men du du skulle du hadde, du hadde aldri trodd den skulle komme i 2018 Åja, oh, jeg har bare visst at de annonserte det Men jeg visste ikke den skulle komme den, Jo da, det spiller ja, uh, Og de, de hadde jo aldri nevnt dette i forrige E3 Nei, det hadde de ikke Så nå var det plutselig i dag Ja, i år kom jo Smash Etter de, av de beste seriene i Nintendo-katalogen ja, en, en av de uh, store seriene til Nintendo Du mm. Men... Um, er de är de de eh, det är ja, ja. det är switch hjärna men det är hot och varmt. Det ställer som hackar mökten. Ja. Och du när du när du på den steamen så gäller bara att ge ut väl framme så det, det den steamen går då. Ja. Ehm jag årskatte en ny specialshow 18. Ja. men på andra sidan så är chick så är chick. Årska som till i är överrasker på hvis det gir mening da. <laughs> ja, alltså selvfølgelig det det rimer jo. Altså det kommer du sella sin så bra. Men men, men som de sier, varnis med smash så annonserer de det mange år før da, før ja. Så ja. det var jo nok ja, så det var jo eh, ganske overraskende i da. Men For, ja, eh, ja og, er det vet du om det er helt nytt spill eller Det er det folk ikke vet Hade oh, det er ikke ja, visst inte. De, de, de, Allt du såg var liksom dessa statuongungarna eh uh, som oh, Ja, men som, det det er ikke visst nog en screenshot i video och Nej, det såg okay. bara liksom en sån splash screen med den smash logon. Ehm. Nej, det är har ju motoren, den spelmotorn har de ju. Alltså från V-Smash. Ja. Vi kan ju bruka mycket av den delen, alltså hvis vil gå og ta den lille snarveien da. Så kan du jo bruke, bruke mye av den jeg, jeg har følelsen på at det blir noe sånn Jeg, jeg tror det er han kommer så tidlig ja, de, de, tar mye... de tar mye assets og grafikk Og motoren fra den forrige ja. Fordi det, det er jo det de har gjort Med både Splatoon 2 og, Som var liksom en Ørlig oppgradering fra en ja. Og uh, Mario Kart Deluxe ja. Som en ørlig oppgradering Og litt sånn fin ja. Av Wii U versjonen så smash er jo smash du kan liksom legge disse med sens altså spillesättsen til smash for då miss altså då blir ju ganska färsen så de måste de måste ju ta mycket av gamla kan det uppdatera grafiken en del men jeg tror det bruker mye av det gamle Og finpusser og legger til nye karakterer Det blir litt mye Men vi får se hvordan de kommer Var det noe annet på den directen? Toad's Treasure Tracker Som du ikke har spilt sikkert Nei, det var det der spil Wii U Det var sånn puzzle-seasonen Iso-metersk syn Du spiller Soppe HV Det var et bra spil på Wii som Som ikke solgte og nok en gang lurte av Nintendo Gi <gir> det ut, <gir> ut de henger til Puste opp litt grann, like, på et par ekstra brett Og gi det ut på en konsol som selger Selvfølgelig uh, De er ja, Altså, jeg er en Nintendo-fan Men uh, jeg ser jo business uh, siden Nintendo også De er smarte yeah. uh, altså, Hvis den har solgt uh, Hvis den har uh, dritt på Wii U Så betyr, at det, betyr jo at det Härsamma spelat det. Ja. Så ger du ut på ger du nog ut på en stor plattform så, ja. så har du en stor publikum. Ja. Säljer lite mer. Och det er ju bra for... Ja. Alltså det på mode ni Switch-älskare god kanske önskar dig fick spel, men samtidigt så är ju Treasure Tracker ett bra spel ja. som flera brädspelare så ja ja, grejt nog. Jag bare hoppas att Nintendo inte bara fokusere ja, for, på ja, det, å lage remakes. Det, det, det, det er gliit rent for nå så jeg, ja. som jeg sier mange de ja, de tre, de kan jo ta spill så såkalt dårlig Bowien og spill så spill så så bra Bowien. Mhm. De kan jo enkelt bare relansere det igjen på sitjen. Ja, kaller for remake eller uh, gi nye, nye baner eller noe sånt. Det så, som har ja. katter. Ja. Jeg, jeg håper ikke de Jag så väldigt mycket av det där framöver då. Nej. Eh, men jeg har ju förväntningar. Krysta Metro Prime 4 i Den kanske den och ja, vara helt, ja, helt ny. Men alt allt med sett där i ord startskärmen så. Oh, ja. ja. Eh, en annorlunda vaskelse under Directen var Crash Bandicoot som jeg alltid har tänkt som en PlayStation karaktär, en maskot. Mm. Du ska spela tror du Hode version trilogien på Switch. Den kommer där. Ja, det er, det är en PlayStation 4 spelar skulle det. Så det, jo. det Switchen, ja. Ja. Men trod, trodde du också at Crash Bandicoot var på mode eh exklusivt till PlayStation. Jag läste en gång att det at, att att det blir snart idag. Det er det snart är lugn men no no no no no tag rätt för håve. Jag kan säga mycket men hva er Naughty Dog som lagde de spillere på, på Playstation? Mm -hmm. Og Naughty Dog er fremdeles en sånn eksklusiv utvikler til, play, til Playstation. Ja. Men rettigheten til karakteren tilhører en annen. Var det Universal Studios på det? <laughs> Sier du? Nå tror jeg det Activision som eier... Uh... Nå skal jeg ikke si sikkert, men uh, det er jo ikke Naughty Dog som eier uh, spillkarakteren. Ja. Det er jo ikke de som den situasjonen heller da, så. Nei, nei, nei, så, jeg skjønner så, det, det. Så, det Det er jo tredje part Så jeg er uh, Crash uh, ja. ja, takk til enda Så ja. nå kan jeg gi en ut på Switch Ja, da skjønner jeg litt mer Det hadde jo vært fantastisk om Når de da begynte å på Switch Men nei, det skjer vel ikke Jeg vet ikke hva tekniske de er der de det jeg vet ikke om de heleid, Eller om det er bare sånn second party Det, det er noe som sier til de har third party Så second party jeg vet ikke helt uh, Distinktvis um, Hvis du er second party Om du er eid av uh, Sony Eller om du bare har en eksklusiv uh, Avtale med dem Ja Bungie var jo en gang uh, Ja, kun for, uh, for, uh, for uh, Microsoft, ja. men de har jo gått for seg selv Ja, det tror kontrakten gikk ut Så gikk jeg jeg Halo en kontrakt, ja. Halo rett og igjen gikk til hva, 313 Studios ja, och nu lagar ju Bungee spel för alla plattformar. Ja, de lagar ju Destiny. Hey, men jag bryr mig Nintendo. Det rätta också. Bungee. Ja. I teorin så kan det. De kan de, men de kjøpner, ja. det, men det har ju gjort nej. De har ju bestämt De ser väl på möjligheten. Ja, ja, det är ju det är ju det är ju det många vill ha en har det där med holding att det, det spel Nintendo alltså som Destiny passar ju den där Nintendo publiken. Mm. Mm. Men eh, hvis Switchen selger som Hakka Mux Så kommer du nok til se Flere sånne typer spil, ja. Det De må vite at det selger bra ja. Det er det som er barrieren da. Men jeg tror ikke du kan få Anthem på Switchen Det kan jeg okay, se det, lekkert for Nei, så har du jo noe ja. mer kraftig Når ja. ja. Switchen er der Du kan liksom ikke de mest Grafikkintensivte spiller på den Nei, Nei. Ja ja, eh, Nintendo-toget fortsetter, roler det går Hva er eh, Nintendo til Hero Wii? Jo, jo, vi, vi må man storma litt gjennom de siste spillene Selv om de også er veldig bra Okami, HD-versjonen Først lansert på Playstation 2, eller? Ja Hvor gammelt er det? Det er et Playstation 2-spill Hva er det? Ja. Det er helt gammelt Og de på wii De relanserte, det kan ikke om vi snakker her Ja, ja, ja De, de relanserer gamle Resident Evil-spillere och pine. Nu nu spelte kom in på Wii Og det er et väldigt bra spel faktiskt. Ja. Så det är ju dumt att det kommer ut, men det det stack. Det spelet är ju sånt, ja, Tiyoga Maltan Switch, Picli Cameli, vet du? Och jag har som Switch för mig sån Ja, allt det som gick på de gamla PlayStation eller de gamla maskinerna kommer rätt på Switchen. Yeah. Uh, switchen för all uh, South Park, Fractured But Factured Butthole, yeah. uh, som er et bra rollespill, tror jeg. Uh, spilte en, det bra. Uh, og på 3DS'en får du Luigi's Mansion, tror jeg. Enten, enten oppfølgeren eller originalen, men de kom på 3DS. Uh, jeg har egentlig ikke spilt i de der spil, i hele tatt. Uh, og så får du WarioWare Collection på 3DS'en, som skal være en samling av alle småspillene som er lagt så langt i serien Og det skal være Kjekt Men jeg føler 3DS'en er litt sånn På vei ut mm. det, det er mest fokus på, uh, på Switch'en Og jeg tror 3DS'en er på en I den siste uh, Livsløp nå Det var litt sønn da uh, Altså det er jo en bra konsol Men Men den er jo gammel også <laughs> Hva spiller du mest nå? Uh, jeg, jeg, du, har, du har både 3DS'en og Switch'en nå Ja Jeg rører ikke, ikke 3DS'en men For Aha. Men, hvis vi skal ha en håndholdt konsol Hvorfor skal jeg ikke ha 3DS'en? Switchen er rullig jo og... Ja, større skjerm Det var det jeg er redd for når switchen kom ut ja. Den skulle cannibalise Er det det det kalles for? Ja. På 3DS'en sin uh, plattform da? Ja, for altså Selvfølgelig 3DS'en er jo mindre og litt mer sånn portabel Men folk har jo ting i væsker og lommer Altså hvis du må velge mellom å ta en konsol med deg ut, jeg tror de fleste ville tatt med seg Switchen. Mm. Selvfølgelig, du har jo kun Pokémon på 3DS'en forløpig, men kanske det kommer til å forandre på seg. Mm. Uh, men jeg tenker, jeg har fortsatt Metroid, Prime, eller Metroid 2, som jeg ikke har spilt på 3DS'en, så den skal få en sjanse når det spillet er billig nok. <laughs> mm. Det vette bara på et prisdrap där. Eh, uh, så det är fortsatt gode spel och en god upplevelse Så visst till jesen ut nu så blir det sånt en clearance salg då. De må det måste ju vara butikkit eller nåt. Ja, men jag vet inte om det är så många spel som jag syns är värt spelet i och liksom, uh, på men uh, Metroid i alla fall. Det är ett gott tillbud då. Ja. Ja, så det var en inte no direct. Det var kommange titlar och jag ligger liksom Drive i Nintendo At de pumper ut spill og kom med nyheter Litt mer offensivt enn i Jun, der var de alltid på bagbena uh, Men nok om Nintendo uh, Vi har allerede Snakket om Fortnite, men både, Nyheten nå er at Både Fortnite og PUBG kommer på mobiler uh, Mobile enheter mm. Selvfølgelig litt nyere Du kanske ikke kjøre den på en iPhone 3 Liksom uh, så hvis du har en ny iPad eller ny mobil, ny Android, så kan du spela Fortnite og PUBG eh mobilversjoner eh, som jeg tror begge fungerer greit nok. Mhm. Selvom andre mobilpersoner då. Eh, jeg vet på Fortnite så kan du spela med andre mobilpersoner og med PCer. Mm. Men det er sånn at du skal kunne kryssspela, at hvis du speler på mobilen og vil spela med din kompis, som uh, sitter på en PC så går det ann. Men det är ju inte sånna PC-spel kan hoppe in i et mobilspel. For, for Fordi för det där det hade du hört färdig, hade du fälligt Det är lite sån knodigt att sitta med alle Knappene på touch på, alltså det det går, det är inte ligge enkelt. Uh, men det er interessant at Roy Battle Royale-kampen har bevegt sig ut på på mobile enheter uh, Og det er jo bare å snakke om tid da For sikkert det kommer på Switchen Eller det, det høres jo logisk ut Hvis, ja, ja, hvis du klarer ja, ja, ja. å spille det, ja, det på en mobil ja, ja. Så må det gå på en Switch ja, okay, okay. uh, Tingen er med Switchen, den har jo ikke online-systemet ja, ja, Så det er jo litt sånn så, Ok, hvordan skal du det? <laughs> Uh, uh, og och uh, och Fortnite så mår du både både kommunicera hvis du skal klare det som ett lag. Ja. Men du kan ju spela eh enskällspel så ja. uh, Og Eh har en sista nyhet eh uh, som uh, gläder mig lite. Uh, det är att Lindsey Lauren hörde ju sagt sökt uh, take 2 eller Rockstar For en GTA 5 eller yeah. 4. Eh uh, tror det jeg tror det er Femmin. Ja, ja, ja, ja. Har du sett det bildet der hun, hun sier det lignet på hun, da? Åja, oh, i denne promotion-bildet så, så sa hun det lignet på hun. Ja. Oh, ja. Uh, så da saksøkte vi, da, for uh, sikkert et par... Uh, et par millioner, ja. Uh, ja, selvfølgelig. Hun der er jo helt uh, kokojordet. Hun er jo litt ute uh, på viten i de siste, for å si det sånn, da. Skal her ser høye bilde av spillkarakteren. Eh og så sier Lindsay Low hun net eh, det er basert på hoder. Men jeg kan gledelig si at hu tapte den rettssaken. <laughs> eh, så det er bra, hu får jo noen penger det og uh, GTA folk og Rockstar kan fortsette å lage spelmateriell for oss, eh spelentusiaster. Eh, uh, skal ikke miste noen penger din, så den sånn en fortids-B-kjendis som Lindsay Lohan. Hun ser faen meg ut som et råd, altså. Uh, det er grunnløst, det der, det er grunnløst, den der saksmålet der, der, der. Saks? Der. Mm. saks ja. Søksmålet. Ja. Søksmålet. Søksmålet, ikke? <laughs> Søksmål. okay. uh, men uh, Rockstar, de burde vel være godt i gang, kanskje i... Uh, kanskje de er snart ferdige med å produsere... Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Ja. det er et stort spill liksom. Mhm. Det bruker godt i over GTA spill i hvert fall. Uh, og uh, en syste nyhet som meg kan fort uh, rase gjennom er det det har vært en en rekke spill som kom ut i det siste til blandet kritikk. Metal Gear Survive, ingen trodde det skulle på en måte bli noe særlig fordi Kojima var, han, han, han var ikke med på lenger Nei. Og alle hater Konami og... Men hvordan har det blitt? Uh... Jeg tror spillet var Greit oh, ja. det, det, det er ikke forferdelig Men det er også litt sånn sjeløst liksom, Den har ikke denne Kojima-skjermen Eller magien ja. mm. uh, Og det er et sånn overlevelsespill Der du må liksom samle på ressurser Og busker og bærer Busker og, du... og bærer så lager du liksom en vegg og så kommer zombier Og så må du liksom bare perke litt i de Altså det er litt sånn jeg tror ikke folk helt Følte behovet, altså hva skal man med dette spillet Det bringer ingenting nytt mm. Så jeg tror det fikk Sånn helt passiv karakter um, En annen spill som Var um, uh, Sea of Thieves Og blandet Ja Eh yeah. uh, har du läst mange anmälelser av City Tips? Jag har läst en uh, gisten av uh, anmälelsen det. det er någon som tycks det är uh, väldigt gøy att spela. Uh, de har jo givit den en god score, men så är det, det så jag har ser det någon som inte jag tror jag essensen är att det folk tyckte gøy att spela, men lite innhold, og, og gameplayen kan bli... Uh, ikke så dype gameplay, rett og slett, det, mm. det så, um, så det er sikkert veldig sosialt og gøy å spille med venner, det er jo det som i stedetvis sier mm. Men uh, følelsen jeg vet var at mange var skuffet over hvor... Um, ja, gameplayen var ikke dype nok. Ja. Du hadde etter, kanskje ikke spilt det en del timer så hadde du liksom klart gjort det mesta av gameplay, du visste hva du gikk til hver gang. Så ja, så det har vært litt opp og ned, de sier at Deavs. Det var en av de flaggskipere til Rareware, da. Ja, de, de har frontet denne lenge nå. Ja, de, de har brukt mye ressurser på å spille, så... Mm. så. Ja, og, og det siste spillet vi skal snakke om er, er, er A Way Out. Den kom ut. Den har kommet ut. Kom ut nå, ja. Ja, ja den, så, det var den som jeg synes var veldig interessant på denne game wheelen. Mm. Det var et sånt spill 2018 da. Mm. Men ja, jeg visste at det var en som hadde kommet ut, men den var kanskje litt blandet, eller? Jeg tror vi kjenner rundt åtta. Ja, det er bra. Det for meg er åtta bra. Ja, det er bra. Hvor, det, hva så trakken din? Er det sånn? Hva som var positivt, og hva som negativt Jeg tror uh, Det er koopspill, rent koopspill Det det du må spille koop ja. uh, Og helst, tror jeg, i samme sofa uh, Men jeg tror du skal kunne spille um, Over nett Ja, det går å spille over nett også Men det kjekkeste å sitter sammen mm. Jeg tror det var et veldig Det jeg leste, så var et det et cinematisk spill Det var veldig bra, sånn bra klipper Og bra satt sammen og du, du har veldig kjekke øyeblikk Det at du føler at uh, uh, Du samarbeider bra Og at det er liksom episk Ikke episk, men cinematisk Sånn at det, du med på Noe som En sånn veldig action Følte av bra sekvenser uh, ja, jeg, men, men vet du Han ville helse, vil helse at du skulle spille Veldig bra, hei vil du, Han ville helse at du skulle spela På samme sofa Ja, jeg tror det ja, men det er split screen da Det er alltid split screen Hvis jeg fortsetter riktig Åja oh, Ah, ok yeah. Ja For en mye av Jeg tror en del av gameplayet får er, er basert på at uh, Du ser hva som skjer parallelt Åja oh, Sånn at du kan At du på en måte skal samordne Ja, du tar han vakten Jeg tar denne vakten mm. uh, For eksempel Eller du sniger deg rundt To forskjellige veier Sånn som jeg har sett det Men kanskje jeg tar feina uh, Det jeg har skjønt med det spillet Er at han uh, heter han Faris Eller han uh, regissøren Han ville ikke at Du skulle bli for komfortabel Med En spelmekanikk okay. sånn For at det, det er ikke sånn Typisk, det føles ikke som Splinter Cell Fordi yeah. hver Segment har sin egen uh, mekanik. Så det, det av til det til Ut som en serie Med Uh, Småspel yeah. For eksempel Den eneste delen så kjører du Så må du liksom bli vant med den mekanikken Den delen så, så sniger du Og så plutselig har du en 2D-aktig Brett der du ser sidelengs Altså jeg tror han prøver hele tiden Å, å Gjøre noe nytt Med spillet sånn at du ikke blir For vant til å, Den samme tingen hele tiden ja, men det, det, er folk nødt til det noe negativt? Eller? Eh, jeg tror det både positivt og negativt ja. eh, Fordi noen samler kanskje liksom at Ja, nå vet jeg hvordan jeg styrer denne fyren Og det er sånn gjennom hele spillet ja. Men han ville heller gjøre det levende Og cinematisk Og liksom mm. eh, Overraske spilleren mm. Med en ny øyeblikk Og det På en det å finne ut Ja, hvordan løser jeg Dette brettet Altså Hvordan spilet fungerer Men det er mer liksom At du må At hver sekvens Er et pustespill I Finne ut Hvordan du kommer deg fram Og Hva knapper du skal trykke mm. um, Men jeg liker jo ideen uh, Men det må ikke liksom Kødde for mye med det For til slutt så det Var og var minigames liksom Bare ok, ja. hvor, okay er, hvor, hvor lenge skal jeg ha dette hvor, hvor går dette hen? Ja Ja um, men det er i en ny måte å spille på mm. Tror jeg eh, Og eh, Så ja, så kanskje Kanskje vi skal spille Way Out eh, Hvis du kjøper ett, en kopi Så får du jo en digital eh, Kode som du kan sende til en venn Så hvis En av oss kjøper det Er det online? Ja, det Så hvis en av oss kjøper spilet, så har den andre det, eh, Kjøper på din Ja, det er jo det jeg, jeg, jeg, det är ju jättebra din för oss. Men jag kör jag kör ju mycket i Cupen ju då. I Cupen då det är så att du halverar du halverar ju Ja, men de de. sånn jag tror de tänker det är rätt men de tänker mer at spelarna ska ha en bra upplevelse kanske. Ja, det är jättebra av dig då. Eh, lagkäg men. Eh, uh, och en sista överraskelse som kom for någon timme sedan, No Man's Sky of oh, Yords Eh, Komme til Xbox One ah. <laughs> eh, Så, ja, ja det var, det var en liten bomba for meg da Ja, jeg hadde ikke det Det trodde folk hadde liksom glemt Og gravd ned det spillet nå men... Nå kan uh, Xbox-eierne også bli frustrert da. Ja trodde, det, det spillet Nei, det var, det var mye kontroversielt med det spillet altså. Nå kunne de jo uh, egentlig leve ut kontroversene ja, Men Nå må jeg skrive, var jo en av de Uh, mm. Før det ble uh, releaset Jeg fikk mye kontroverser Du er regnet som En av de store spillene Altså i hvert fall indie-spillene Sånn Eksklusiv indie Playstation-plattformen uh, da mm. Som folk ventet på mm. um, Så dette var sikkert noe uh, Så de som lagde Nå hadde sikkert bare en Sånn en uh, De kaller for Timed exclusive Ja yeah. Og så etter Hva er det? Et år eller to år? 2016 kommer den ut Her etter to år så en, etter to år så kunne de gi ut på Xbox-plattformen Ja yeah. mm. Og de sier jo at spillet har forbedret seg kraftig nå I mm. forhold til når det først kom ut Så det spørs om folk fortsatt har lyst til å Eller om det har fått så mye negativ kritikk At yeah. det er ingen som tør å røre det uh, Ja Det er litt sånn old news det der spillet Ja, det er, det. Det er, det er litt sånn Jeg vet ikke om Xbox-folk Jeg er sikkert aldri uh, på den der sp sp sp Spillet der men det er alt jeg hadde av nyheter, om du kom på noe sånn uh, kjekt i forbi farten. Nei, jeg får nyheter gjennom deg, men det er jo, uh, jeg har ikke fulgt med så mye siste. Jeg har jo nevnt hele tiden i podcasten at jeg, jeg pleier å følge med på spillene i stedet for å spille, mm -hmm. men uh, jeg har jo ikke gjort det så mye siste. Ja, ja. Vi snakker om jo E3 da. <går> det er jo bare to måneder Faktisk, så vi må begynne å lade opp til etter i snart Jeg skal begynne å en dektig tid på nett Og så leser opp alle ryktene seg ut <laughs> Ja, tre tid er, er alltid koselig, <går> kostig For det, det er midt i sommeren Og så har du ikke noe annet å gjøre Da bare... ja, har du kolene og ostepoppen ja, ja. Og sitter på sofaen og ser på livestreamen Av katastrofepresentasjonene Nintendo jo, de har jo De dropper jo det live-presentasjonene sine Det svære for oss Altså, det har vært mange rare E3-opptredende Men jeg følger de siste årene Så folk skjerpet seg <laughs> ja. Så du får ikke det de, de, de, de, de. <laughs> Rare folk som Mr. Caffeine no, Og Takk Fuji won, kan det, One million troops <laughs> Og det der med Giant Enemy Crab altså, Det er mye mer glattere presentasjoner nå det er kun de de är det mest välpolerade og de mest färdigregisserade klipp du ser så du får inte dessa rare excentriska ögonblicken längre. det, ja. Vi måste ju se på livestream så läsa chatten heller. Ja, skär det ting där. Nej, det är bara så mycket dumma kommentarer. Ja. Yeah. Alla menar att chefen på EA han ser som en sån villen. Kim Det är typ ja. han är sån australianer och han. Han är liksom så slik Ja. Altså, så säger de at han heter Anders och den sånn ja, det er, det er, det var just en live chat på IG altså, eller sånn, sånn ja, ja, ja. <laughs> så med i om folk så i på sån stream eller sånt Det är så mer rart där. Men måste jag då. Men Ja. Nu spelar det. Det var spelnyheten. Då uh, kan vi ta en liten uh, drickepause och så kommer vi strax tillbaka med en filmannmälan. Cool. Cool. Cool. cool. Cool, cool, cool, cool, cool, cool, cool. cool. cool. kan vi snakke litt om kul kultur i. E, vi gikk jo eh, for et par dager siden og så på eh, Tomb Raider, mm. siden jeg etter jo en spelpodcast, så tenkte vi med å se den filmen da. Jeg kan i bunn og si at jeg har egentlig ikke noe forhold til til Tomb Raider-serien, da siden meg var jo Nintendo. Nintendo Pipps, på den tida. Så jeg hadde ikke en PlayStation 1 og jeg fikk spilt den første Tomb Raider-serien då. Uh, men jeg fikk jo det, det var jo et populært spill siais som jeg fikk jo vite alt om det då. Mm. Det var jo en stor Hun uh... var jo en sekssymbol Utrolig ja, nok Ja, det var uh, <laughs> en Rart nok da, Men hun var jo det Hun en sånn kult Eller hun ble en sånn Frontfigur For Ja spil, uh, Spillende um, Så jeg, jeg har jo ikke noen forhold til Tomb Raider Uten at det, det var jo en veldig populær Spillserie på Playstation 1 Og så så det egentlig, Um, fått et ny, nytt liv nå Når de nye spillene har blitt uh, godt mottatt Da mm -hmm. Først, uh, Dynamics har vært lagt De nye spillene mm -hmm. Så har altså, det blitt uh, mer populært nå mm -hmm. um, Så jeg hadde jo kom, in, in, så Jeg var jo en fanboy Av Tomb Raider uh, Når jeg gikk inn i filmen Så altså, jeg hadde ikke noen store Forventninger Både det, den ene veien og den andre veien mm -hmm. Men uh, spill uh, Filmer basert på spill Har jo är väldigt dåligt rykte då. Mm. Jag går inte ju ovanligt ganska dåliga ting då. Ehm, um, jag måste jag måste det kommer det kommer något Så hvis du har sett filmen så behöver du egentligen inte höra på dette segmentet då. Ja, du kan hoppa över uh, bara hoppa över det. Det Men ehm um, jag det var en grej film. Det var en grej film, helt okej OK film. Ja. Inte dritt i varje fall. Hun, eh, Vikander, synes jeg spilte Tomb Raider veldig bra Ja eh, Og så hovedsensen var jo det forholdet Lara Croft hadde med faren sin Og det Du fikk følelsen Jeg synes det var bra lagt med Du fikk egentlig stort sett den eh, Historien gjør flashbacks da mm. Men eh, når hun var en unge og faren tok seg eh, Ja, de der, Samtalen samtal i sig i mellan då. Ehm, mm. um, jag tyckte förhållandet blev byggt upp bra. Eh um, så kom jo hur till historien är att ja, hun, um, faren var sund med Ingrid och nu har fått seva och nu har jag fått lite eh har fått sån Kluse hint på hur hon har varit då så nu ta en tur en själv på finland. finne han, da. Um, med, altså, forhold de mor, far og datter var godt lagt til rette, og så når du, når han i øyet, faktisk, som en, han virker som en sånn Robinson Crus-fikur i der. <laughs> Jeg forventer ikke å se han <laughs> Nei, nei. Han uh... ja, har skjegg, og så har han uh, tente bål, og det virker som en sånn en, uh... <laughs> Du, hef, Castaway figuren Tom Hanks vet du, <laughs> du vem den skuespelaren är hade sett aldrig. Tom ja Dominic West ja han ja. är mest känd för den han The Wire The Wire jag har ju sett den men det är ju den då. Men jag så också sett Mördare i men faran är ju helt rarer där när de möter kan da, i i i i öar då. Det som en liksom helt bort i i over när ni så uppslukta den skattjakten där då det finns en skattejäkt men eh uh, ute det. Er det finns skattejäkt Det är mer en sån en uh, curse. Men eh um, jag ska inte gå på min plot då, men ehm um, faran spelat uh, var urs okay sp skurken. Uh, var okay West, synes jeg. Ja, faran var okej spelat då med The Quest han skoj var lite excentrisk. Ja, grejt. Skruvlös. Ja, skruvlös han var ju det då. Ehm um, Skurken var ikke jeg så grevelig... Jeg fikk ikke så mye av ham, rett Han ø, var veldig... Kanskje, kanskje det var mer sånn at vi skulle tyde oss frem dette, hvorfor han var da, men ø, gjennom, gjennom dialogen og hvordan han oppførte seg, så fikk du aldri vite hvorfor han var ø, ø, på øynene. Han, han ble tvunget til å være på øynene. Jeg tror de prøver å gjøre karakteren at han har to veldig mer, mer sånn multidimensionale karakterer på at Ok, han er egentlig familiemann Han har mm. sagt jo hele tiden om at han, han gjør dette for unger Han vil bare gjem der mm. Samtidig som han gjør de der helt uh, groteske tingene sine Eller han er jo skurk, ettersett han, han drepte folk over lav sko, altså Ja, det var lav sko, som Ok, nå vil jeg bare gjem til ungene mine Men jeg tror de skulle få frem til at han rett sett slett ble gal av i øyet Walton Goggins, ja, ja. enn han fra The Walking Dead-serien, ja. eller? Uh, ja, jeg mener det, altså. Ja, men jeg tror de skulle få frem at han ble galere å være på øyet, for han ble tungen til å være på øyet og gjøre den jobben ferdig da, før han kunne dra hjem. Men uh, han, han var så generisk, den skurken der da, så... Så kan altså, Vikander var bra, bra spilt Tomre, Lara Croft. Farhan var, ja... Ok, skurken var jeg ikke av Lou Ren, Han synes jeg var litt øh, Underbygd mm. øh, Historien der er jo at øh, Både faren til Lara og faren til Lou Ren, de gikk sammen Til den øya for å finne øh, Graven da, den grav De skal finne mm. øh, Så hun, Lara oppsøker jo Lou Ren. Um, men uh, Lou Ren uh, De kunne De kunne mer på historien på, på forholdet Han Lou Ren hadde med faren sin da. Men jeg tror faktisk de gjorde det de, de, de fortalte ikke så mye om det På grunn av en film om Lara Croft da. Hvis de hadde fortalt for om uh, Forholdet til Lou Ren med faren sin Så det de kanskje tog litt mer jeg tok litt for spotlighten til Lara, altså Ja yeah. Så um, han var litt underbygd øh, med vilje, tror jeg Ja, altså, det, det spørste hvordan du ser på det Jeg synes han var overbygd Synes du det, ja? <laughs> Eller, ja, for egentlig Han har null betydning i forhold til Ja, ja For, for jeg... meg så kunde han hatt null Han kunne bare vært Åja, oh, skal du over den øya? Ok, da Og så hadde du kommet til gå på den øya vi har liksom en annan sjulk som kunne att ja, dö i stolen. Det de, de var ju inte love interesting. Det var inte de, de, Nej, nej, kanske det de lite upp det kanske. Nej, men det de var ju love interest men men jag vill vidare förhållandet jag vill hans förhållande till fadern sin då. Mm. Altså, hvorf, altså, det blay kanske lite hintat men, men, men um, um, i wünschen så, så så, så, så virker det som at han brydde seg ikke om at han skulle finne faren sin men til hvert så så ville jeg mer om ja, kanskje han brydde seg likevel om å finne faren sin etter hvert, hvorfor det kanskje, ja. kanskje han, ja, jeg tror far søn forholdet kunne ha litt mer historiefortelling mm. men så, så sier jeg jeg tror karakterene var litt sånn blandet. Alle karakterene var sånn blandet. Ja, blandet inntrykk av karakterene. Set-peasene var... Jeg har hey, Set-peasene med action-delene, det var OK det også. Mm. Jeg har sett mye av det fra før av. Hun lara som bare hopper og så... Så, slow, motion, det, ja, slow motion og, og, og sånn ja. Så det var ikke så mye nytt der ja. Så egentlig det jeg ble Det jeg Vent, spent Altså det så Engasjerte meg i, det var jo egentlig uh, Far-datter-forhold Og hvem som overlever Og hvem som skal Ja, hvordan det gikk med de da? Mm. Så jeg var The Action Set Piece det ju var spännande, väldigt spännande på mig då. Mm. Så ja. Um, yeah, yes. Så det var en OK film, i en sån OK rating. Men eh uh, men, men det var så är følelsen at jeg hvis det kommer ein til Tombre, det film Velexefilm men. Mm. Ønsker men, du nok på det nå? Når jeg tenkt litt på det nå så jeg, det er en OK-film, OK men jeg, kan, jeg leder meg litt mer på den skuffende siden også da mm. For hvis det kommer en ny tombrindefilm mm. Så er det ikke sikkert jeg gidder å se den Åja, oh, ja, ja. Mm. Kanskje vi kan da Som sagt, hun en bra tom uh, Lara Croft mm. Så kanskje det vil uh, Trekke meg til kino Så han se hvordan det går videre med hud da mm. Hun spiller, jeg synes hun spiller som en bra Lara Croft jeg. Mm. jeg følte med hun og alt alt det hu var opp i da. Mm. Så um, men uh, når jeg har reflektert litt på på nå ett et, lite et par dager sit, ja, etter de dagene man sitter enda så ja, jeg, jeg går litt over den skuffa sier og litt at jeg ikke ville se førse eg engasjementet grunn oppfølging rett og slett. Mhm. Jeg føler ikke hun mm. det er ikke i ditt syn er det, da, på filmen då. Eh tror ju är lite mer positiv än ja, ja, ja, jeg synes om galleri, da. Hva er det? ja. Eh som galleri Ja, så jag har ju jag har ju alltså jag har ett lite standpunkt eller kanske utgångspunkt för ändäg mm. för uh, de det är spelat eh ni nyre spelare i ah, alla fall ja. en av dig. Eh och ser du en lite yngre og lite eh uh, mer ja, det engelska gritty. Ja, ja, jag lämnade jag klämpte en scen där ja. den scene där så syns var bra. Det är hur drepbehandlades For första gången då. Så det det därför jag är positiv till hur vi kan, vi kan den scenen. Det var väldigt bra. Mm. Det har utdrepte en person for första gången då. Och det det ska ju vara emotionellt det ska ja, ja. vara tungt Og hur gör detta i självförsvar? Ja, ja. Och det är så sånn ni spelar och hennes första kan du si, drap, det går inn på henne. Men etter et, et, et, et, et, i spillet, så tar du og folk i øst og vest. Etter det, så blir du Nathan Drake. Ja, og du ser, ser jo litt sånn i filmen nå, at ja. etter det, så går hun løs med pil og bue, og skyder folk i... Ja, hun bruker bare bue. Det <laughs> er det jeg tar ikke en gønder og bare begynne, ja. <laughs> kun pil og bue, uh, Men uh, jeg synes, ja, vi kan der, hun. Hun er veldig bra, uh, bra rolle, men hun, jeg følte kanskje at hur var litt... De sier at hun pakket på sig en god del muskler, men jeg synes de så litt tynn, ja, ja, ja, ja. Tynn ut, sånn tynn ja, Det er ikke så kan gjøre da. Du, du, du, du kan, kanskje hun kan begynner gå på steroid? Nei, nei, nei. Jeg vet ikke bare. Jeg, jeg tror kanskje jeg bare har sett for meg at uh, Lara Croft var litt sånn kraftigere bygd. Mm. For jeg tror heller ikke vi kan være en sånn tynn spinkel person i utgangspunktet. Så hun har sikkert lagt på seg en del muskler, ja. Men når jeg så hun så tenkte jeg, og hun ser ut som en atlet, och Thor Raider jag tror hur är en god atlet atlet alltså altså, hun... så hur han var skådespelare en atlet ja. eh nei, det er är det var spekulativt kan vem en jente hade liksom kunnat ta den rollen Ja jag eh, vi kan då var goda väl hur god, god skådespelare mm. men på mode den fysiske tillstedeväran var ikke alltid där speciellt när hur hade på när hur i den ringen mm. så såg det hur så också tunn och lidna ut mm. Og det er ikke det her om styrke Og du så litt sånn MMA-teknikker som funket Hvis nok Ja, det er ok eh, Men du såg jo at hun fikk Assen sin kikka i begynnelsen Men det var sikkert med vilje For at du skulle visa at hun ja, ja, var svag Og så etterpå Så blir hun sterke Ja, du kanskje. er sterke eh, Ja, ellers så Det var noe som av og til så, Når jeg så film så var det sånne logiske ting Som jeg bare tenkte Nei, dette rimer ikke helt Uh, for eksempel da han har onningen, han sier Den eneste personen jeg snakker med er gjennom walkie-talkien Men han har jo disse goonsene som han kan sikkert ta en kaffe med hver dag Ja, eller han nevnte hvordan han ble gal og sånt uh, Ja, nei, han sa bare liksom Ja, er den walkie-talkien og den eneste personen jeg snakker med? Han sa noe sånt ja, ja. Og så tenker jeg, ja, men du er ikke alene på øyne Det er jo andre folk der, snakk med ja. de <laughs> san eh uh, och jag känner att han sitter fast där och att han vill väck Og han har dötter så vi pröva ge en lite mer djup ja, det, det, de, uh, de det, det, det. Ja, det är det det är djupdet det är orisken kommer fram uh, där. Ja. men jag syns han liksom gjorde en grej roll. Det var det kände någon sån men jag tror han gjorde det bästa utav det. Uh, når han får så lidigt serverat. Eh uh, som sagt han ren jeg følte liksom han var egentlig ingen Altså Jeg respekterer skuespilleren Jeg han er en flott skuespiller uh, Og har karisme og sånn Men de... den rollen trengte ikke egentlig Vær noe <laughs> ja. Hun kunne bare hoppt på en Anonym kjøbåt Og så blitt seilt ut der For det, det som skjer i spillet At hun bare kommer ut på en øy Og så kanter båden Den går til helvede Og så er jo strand på øyne det tränger ju liksom det häft sån med en annan en annan dude som också tränger farans ut. Jag tror hur trängte en karaktär att spela mot kvar andra altså, altså, ja. altså, så att hur suger allena öge så är det kedlig då. Men hvis du har en så de to har ju de två har ju mista farans ja. Så altså, den den där är där då. Ja, eh øh... Ja, men det er som du säger du du han där trängte ju der være, ja. Det tror jag att han är underbyggd då. Ja, alltså, du mener altså Verdiel, det betyr jo at det de har ikke gjort noe med. Ja, ja. Så men det at de faktisk gjorde noe med den, det synes jeg for meg var liksom unødvendig. Alltså ja, det jeg føler for jeg jeg kanskje jeg har følelsen på at, ok, nå spekulerer jeg, men jeg føler det som om manuskriptet så han en dypere karakter, altså. Ja, at de bare kutter vekk noe. Ja, de har kuttet meg vekk, men dette er en film om Lara Croft. Ja, ja, det skal jo handle om han. Hun er ikke en kinesiske, så for en eller annen grunn å snakke en perfekt engelsk, hva gjelder dager. Det er, jeg henger meg opp i, damn, han var god til å snakke engelsk. Og han her fyrer han skal ha bodd hele i Hong Kong, liksom. Nei, så er det ikke det vi ja. Jeg fortalte de filmen om hvorfor han, Det burde de liksom bare fortalt at jeg har bodd i mange år i USA, eller faen, jeg har studert i USA. Ja, sku, det, det, er, det er en gitt forventning. Men plutselig så... Så er ur-kineser ur, som nærker perfekt engelsk. Det er ikke noe flere i stedet, nei, i Perfekt engelsk, men han skuespillende er jo amerikaner, så... Ja. Uh, men det jeg også største, så, vel, nå plukker jeg en film fra hverandre da, men... Du har jo hele plottet med at faren eh, Og var på den øya Og hvis nok så skulle faren gjort noe Heltemodig for syv år siden For du fikk det med deg de derene, Når de holdt Alle disse arbeiderne slavene holdt på å flykte for øya Lurenne. Når faren holdt på å Nei nei de holdt, Disse slaverne, slavene holdt på å flykte for øya, Så sa du nei nei vi kan ikke med Vi gjør ikke deg, fordi far din hjelper oss For syv år siden Hva det var vi har ikke peile ja, ja, igjen for ja, det var det, det, det er noe som klipp er Det er ikke noe som klipp, jeg kjær og, og, og det at disse slaven har bodd på den øya I sivor år fan hans gjorde noe helt imodig For syv år siden Ja, jeg skjønner det, men Jeg vet ikke hvorfor de skal skylle sønnen noe For noe som skjedde syv år siden Altså, var det? Erroi er, er. ja. ja, men, men jeg føler Det der er en For mye slik jo, men det er da ikke sånn flashback, så så, så, så Lara og faren eh, flashback-scene. Det mm. er en flashback-scene med Blu-Ren og faren som blir klippet vekk, altså. Ja, eller, ja. Det, jeg, tror de, jeg tror de enten har klippet vekk, eller så har de bare liksom... Ja, de, de, de har skrevet det i manuset, men så tenker de, nei, dette er ikke nødvendig. Med, ja, ja. Tide, det har ikke tid til dette. det er jo mye... Er jo, I filmer så er det sånn at de, de filmer mye unødvendig, så, ja. og så tar de sånn testpublikum, og så, så kutter de vekk mye når de får responsen, var Anna-Loran, um, jeg føler de kunne gjort en del interessante ting, men på en annen side så, så snakker jeg ikke mens du skal snakke, men nå, jeg føler at det, det jeg føler at de, um, kanskje, um, ikke ta Thunderden vekk fra Lara da. Ja, det er jo, dette det er jo Laras film, eller ikke vi kan det, så. Ok, ja. hva, det var Loran, men hva synes du om faren da? Eh, uh, McNulty McNulty, er det han heter The Ja, jeg kjenner han alltid som McNulty Men her har han en britiske sangs Han har snakket om McConsky The Ja, han er en brite Ja, uh, ok Altså, hans skuespiller altså, Han var jo grei, men jeg hang mig opp igjen I dette med syv år At uh, Jeg mener det er at han har vist nok vært borte i syv år sant? Ja. Og så går hun Hun går ned i kjelleren hans og finner alle dup hans Som for en eller annen Har hatt strøm i seg ja. på syv år Og teknologien der nede burde vært elgammel Syv år ja. Men det er jo moderne PC'er og, og altså Jeg bare får ikke på greip I forhold til at det den arbeidsplassen hans Kontoret hans har vært urørt i syv år Og alligevel hun går ned Og så funker alt med en gang Skjønner ja. Ja, men det, ja, det jeg, jeg tenkte ikke akkurat på det Jeg tenkte Jeg hang opp det Fordi det er for mye som På en måte har vært så lenge bort Eller de har vært så lenge borte Fra hverandre Syv år Men alligevel så Jeg mener Hvordan i alle dager har han overlevd på den, syv, på den øya Syv år alene Det tenkte jeg var spis <laughs> han, han så ut som en det ja yeah, the castaway robbers ingen som överlever alldene på på en sån ö 7 år om så alltså det the robbin i 7 år ja han blev vart tunn som faran <laughs> ja. och vart spröd men you know, men det gör aldrig slags klimat och jag känner liksom när han med en gång i säga att det har sitt neka 98 excel så you det checkade och han ja. det tar en stund för han på mode skönna att hur her, men Eh uh, just det föruml om uh, far och datter var uh, gott lagt då. Ja, ja, i flashbacken då så. får jag i förväntade inte se den där. För det hade varit sånt nej, omöjligt om han överlevt Alena. Ja, ja, ja. Så någon försåg han tänkte, "Okej. Okej, okay, okay, så provade jag acceptera at han har överlevt i 7 år och så byggde jag liksom ja, hva har du gjort de siste syv årene Og jeg, hun tog og barberte skjegget hans Og hun tok ja, vare på ja. hans Og jeg synes, ok da, ja, ja, men jeg, eh, det er bra Det er litt sånn far og datter øyeblikk Som jeg faktisk, det, jeg ble litt rørt av De hadde litt sånn gode øyeblikk sammen ja. eh, Men så, så, så gjør han sånn teide ting Som ja, er sånn. han er besatt av denne Himiko, skraven, graven skraven, Hun der. skal inn der Og så er en villig til å dø for det Men når alle kommer seg inn i gruven da Så er det plutselig alle på lag da skal alle komme til slutten De prøver ikke å sabotere for då Underveis det da skal de liksom komme til kjernen Og det skjønner jeg jo, Men på en måte, Det finns mange øyeblikk underveis Der han kunne prøvd å forkre for alle sammen Og liksom Hvis han var så besatt av å øle Og at ingen skulle nå Den Himiko-graven Så kunne han gjort noe Men jeg tipper han var Han prøvde sikkert å redde datter å si Mångskeptikern har blivit bättre skriven så säg. Uh, ja, så altså, nu nus Finding måste sån hål men på många jag jag var alltid eller alltid underhållande alltså stort sett eh mm. uh, och det här actiondelen som du snackar om mm. som i många de det är lågt ifrån spelor. Det det och uh, det var faktiskt lite sån kul att se det ehm um, mm. på film uh, med en äkta skuespelare. Og jeg hadde litt høy puls Jeg følte det var sånn Selvfølgelig å Men overleve ikke veldig Så er liksom, det liksom hun, hun sitter akkurat på kanten Eller liksom dette Flyholder på å rase sammen Og hun kommer seg aldri vekk For først så er hun på veggen inn, Så raser den Så er i korpitten Så raser den Hun har bare vanvittig uflaks Og så uh, Når hun sitter i korpitten Så ser hun opp Så ser hun en pakke Og så skal hun nå den Jeg visste faktisk ikke hva som kom til å skje på fallskjermen. Og så tror du og Dang sa noe i den sekundet som tenkte jeg, hold kjeft, Morgan! <laughs> Men dere snakket om fallskjerm, kanskje? Ja, Dang, Dang sa til meg sånn, er det sånn du lander? <laughs> nå er deisene i bakken med denne uh, skleiborte. Uh, de, jeg de smukte meg sånn, er det sånn du lander? Sa, ja, jeg lander sånn. Jeg trodde dere snakket om hvor realistisk det var å plukke opp en fallskjerm og bare trekke den ut menst du hålla fast. Jeg tror det är det är en gammal sån rund charm de tror... det er det Ja, det hade gått han. Ja, det är ju det. Det är en, en sån gammal typ av sån krigs de brukade i för krigs. Ja, ja, det såg krigs... så ut. Ja, ja det är sån så, så rund så mm. Men um, um, ja, tänkte vet du när jag såg så, så tänkte jag ju då att det, detta är sån en, en sån film så så um, Uncharted hadde sett sånn som dette ut. Ja, ja, ja. Det er det jeg tenkte med en gang. Det, det, ja. det er sånn Uncharted-film hade vært, altså. Ja, det, det, det, det, det, det minner meg på et godt poeng her. Uh, for Uncharted, Nathan Drake er en veldig karismatisk fyr, vitser, one-liners, shida-shida, Indiana Jones. Uh, det er som hviler på hans skuldre, mm. og på samme måte så er det mye som hviler på Tomb Raider, Lara Croft, eller ikke vil sine, sin karisme og personlighet, mm. men i motsetning til hvordan vi kjenner uh, i de spilene, der hun en akademiker og en eventyrer, og hun er interessert i dette med skattejakt og arkeologi, uh, og hun er smart, men hun kan også skyde, fantastisk nok, mm. Men her så er det liksom, hun er litt sånn Motvillig egentlig. Ja, for hun har ikke noe interesse for skattejakt Hun bare liksom kommer over det de faren hadde lagt mange notater mm -hmm. Og så har hun klisterhjerne Så hun skjønner liksom helt litt sånn Hvordan går det og fungerer Og hun klarer å åpne disse dingsebomsene ja. Hun klarer jo å låse opp gruven Eller, eller grotten til slutt mm. hun, hun og faren eneste, så kan, kan gjøre det i hele verden. Men det er litt sånn tilfellig hun har ikke gått på skole Nei. Uh, og dette er noe jeg igjen påpekte At hun er litt sånn passiv Sånn i forhold til Hun ja, ønsker å dette Ja, for i spiller så er jo egentlig hun Kan jeg si Hun er egentlig Karakteren der er bygd opp til en eventyr Ja Mens her så er hun litt sånn uh, Survivor type Ditt uh, ja. uh, motvillig Litt ja. uh, uh, Jeg vet, vet ikke om jeg vil være en eventyr Det er ikke ja. mitt valg og sånt ja. Ja. Men jag tror i filmer så må du gjøre karakteren din hvis du gjør karakteren din sterk og uovervinnelig, ja. så, så um, føler du ikke spenningen da. Ja, ja. Så du må egentlig bygge karakteren litt svag. Ja, det må Også, jo være en reise. Ja, ja, en svag, og så kan du bli, når hun klarer å komme overhindret, så føler publiken med henne Så spiller, så, så er det rart det, for... Så spel är uppbyggd nu tänker jag att det senaste spelet byggde på på ett helt annat mode. Du ligger i spel så liker du ligger vart du sterk karakter, så ligger en stark karakter. Ja ja ja. Och du och du ligger och uh, du du får föreställa du är en starka karaktären. Vad hade du gjort? Till mot i film där du skal sitta og føle med karaktären och engagera dig så føler du mer uh, med du føler mer med karaktären hvis han är svag då. Eller så jag jag jeg, jeg, jeg fikk vite også at Jackie Chan pleide å gjøre det. Han bygde opp karakterene men med en måte at det, de väldigt svage... De gamle Jackie Chan-filmer var at han, de var svage, svage karakterer i bunn, mm -hmm. og så bygde de seg opp til bli en sterk Det er en heltsreise vi snakker om, sant? Ja, ja. ja. Det er en klassisk klassiske oppbyggingen av historien. Mm. Ja, så, så her for eksempel hun drev på første gang. Det var jo en veldig traumatisk... Ja, det var så var väldigt byggd eh uh, uh, bra byggd scenen. Vill du sätta en uppföljare då? Hade leka. Ja, ja, så jag jag är positivt inställd till en uppföljare. Eh och då jag sett uppföljaren tror jag, men tänker jag vet inte om jag kan sitta på kino. Ja, så ja. Jag det tror jag hade sett uppföljaren med, jag hade säkert väntat att den kom ut då. Eh uh, supertech fortsatt existera när Tomb Raider 2 kommer ut Så drar jeg deg med deg Så du må være på kino jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan den er blitt Mottatt på boksa altså, Ja, den må jo selge For at det skal bli ja, en oppfølger Og de legger jo opp til en oppfølger I slutten Ja, de For da får hun sine to pistoler Ikoniske pistoler ja. eh, Som hun Tar to av Øh ja. eh, Komiker eh är han typ där han är som komiker kanske men det sitter han många platser. Sean of the Dead. Ja, han er uh... der, ja. Um... ja det är ju också en där fin där. Ja. Ja, det var ju jo... någonting blick med komedie. Det är ju så mycket komedi <laughs> kom Men, men eller så var det mycket action eh uh, ja, action var bra. Og, alltså alltså var det hela detta plottet med med Guffin som det gäller. Uh... Hva handler? Hvorfor skal du de den graven? Hva skjer hvis du åpner graven? Hva syns du om det... Mysteriet der, da? Ja, og hvordan det løste seg til slutt? Men ja. jeg synes, hva mysteriet syns jeg var veldig... Det var bra, det, det var bra fortalt, og en... en... Det var en twister! Ja, ja, ja, jeg, jeg var faktisk spent på når de kom graven gravene, hva, hva det var. Ja. Så jeg syns det var bra. Det, veldig bra, det var bra fortalt og lagt, lagt opp til rette, da. Mm. Så det er egentlig Det, det er Det som er nyttbyggen min Det er jo noen karakterer Var ikke min greie Og at det er action scenen Var, så, var ikke så øh, klisjé og, Ja, rett og slett ja. Og ikke så fullt så spennende Synes jeg Ja, um, ja jeg vet ikke Hva, hva, hva, hva synes du Det er en bra film Ok, det er nok så bra Eller um Ik en, eh, altså, det er ikke en god film Sånn, mm. oh wow eh, altså, For meg er gode filmer Det er Matrix og Big Lebowski mm. Og Inception altså, Det er sånne gode filmer som jeg ser om og om igjen mm. var en bra film Dette var bra, film, eh, eller, også, det bra altså. Altså, Hvis jeg sier Bra Eller hvordan skalen min blir jo eh, God Bra, bedre, best mm. Så dette er en bra film, bra film ja. okay. Den er ikke bedre, den er ikke best Men jeg synes han underholdt det Og at han gjorde på måte, Han gjorde mye bra Jeg synes det var spennende Og gode skuespillere Jeg finner mange logiske brister For eksempel slutten Det en enorm feil For <laughs> hun, hun skal jo På en Hennes eneste mål er å Ehm han säger sin mål är att förhindre hans skurken i att komme sig ut ja. med det, dette, det, viruset, det, det viruset. Han står på fel sida på og så står hur mitt på stigen eh uh, hun kunne tråkke seg på riktig siden Og så bare tråkket den trin <laughs> Og droppet hele stigen, så han sånt seg først Men i stedet for så springer hun mot han Og så havner hun i dødelige slaskanter Der hun nesten døde Og så har hun ingen, og så dropper hun hele stigen Så har hun på en måte ingen vei tilbake Hun heller yeah. hun, Hadde hun tråkket seg tilbake, så hadde hun løst seg Men ja, <laughs> ja jeg, jeg tenker ikke over sånne ting Jeg tenker, det. Jeg tenker var det så tegn da? Hallo eh, eh det är alltså men nej eh men adrenalin hur har så besatt på att slå han och ja, ja. fan mm. hennes så goda ja absolut men på mode alltså det här små felet jag tänker på när jag ser lite bort ifrån det för i tror jag ger filmen lite sån eh tv-spelfilmbonus att den är att den kunde men den er bra For er en tv-spelfilm och va ja og så hva gjør du? Nei, nei. Uh, men sett ifra at jeg sammenligner den med Max Payne med wow. uh, den Max Payne House, House of the Dead med hva andre... Mortal Kombat 2 i? Mortal Kombat, altså... Det, nei, Mortal Kombat... Jeg, jeg må snakke om toen her, Mortal Kombat den er... Uh, den ja. uh, er... 1 uh, har sin kjerm, men uh, toen uh, kan jeg ikke innbefale. Uh, og i det, det er, siste... Det uh, har rett og slett vært mye dritt... Uh, mye dårlig. S, uh, Hitman har vi prøvd to ganger. Uh, mm. Men de siste årene så har vi fått World of Warcraft, og, og Shit, Assassin's Creed. Og jeg synes de, på en måte, begge de... Det hamnade lite sånn den, den er en bra film, inte en nödvis film. Mm. Men det går grejt alltså. Altså, bra forsøk Eh, uh, mm. jag ser kvar att pröva på. Nästa gång gör det lite bättre. Eh uh, men av de tre filmerna World, World of Warcraft uh, Og och Street of så er to my the best av de tre. Åh rätt istället. Eh är det hack föran. Så det er nok min samlevurdering av Tomb Raider Vi skal jo se Ready Player One snart Ja, ja Som har høstet betydelig bedre anmeldelser ja, det det. og kritikk enn Tomb Raider Men det der er jo ikke egentlig en Det er ikke en film basert på en spil da Nei, det er jo ikke det, det Men men ja, har jo snakket om den bogen tidligere i, i kringkastningen mm. Men det handler jo om en del feiring av spil og popkultur fra ja. 80- og 90-tallet. Så, så, så akkurat den der der, så... Jeg føler det er lettere å lage en film av det, da. Ja, ja. Det, det, ja. det, det, det er jo på en god... Filmen er, er jo basert på en god bok. Ja, det, så det sant. Så du har liksom eh, veldig bra utgangspunkt allerede. Dermot, hvis du skulle lage, lage en film av et spil, å, det, er, det er jo veldig vanskelig, det. Ja. ja. En du, ble, film av et spil. Du, altså, i... I, uh, når vi snakker om spil til filmadapsjoner uh, Så blir folk veldig låst til dennes karakteren Og han og hun må gjøre akkurat disse tingene For at det skal føles som spillet Altså Tomb Raider, hun må være nedventyr Og hun må klatre altså. det, det, har, det, Jeg tror de blir alt for, alt for låst til de rammene Og det, og det skjønner jeg jo For det, filmen skal jo føles som spillet men Ready Player One hande ikke om et spill. Det er jo liksom en online verden der alt er mulig. Ja, vet du, jeg jeg, jeg så til trailer og sånn da men jeg har, mm. det er ikke bare for meg, for jeg jeg får ju rett og slett ikke plottet med meg når jeg så traileren. Ja. Jeg, jeg vet det er sånn, sånn sånn sånn cirka at de de spiller en virtuell verden, men jeg, ja. jeg skjønner ikke helt liksom Ja, for jeg... de ja. for og, og hva kan den virtuelle verden gjør Med den virkelige verden Men, men jeg, skal, jeg skal ikke Se mer om det Jeg skal gå inn der med en sånn blanke Litt sånn, eh, Liksom blanke arke inn der Så det er mm. mye bedre for meg da Men jeg har jo fått med meg den høsta gode kritikker da Ja, så med får se Ready to Play 1 uh, Håper vi får med jokka uh, Og så skal man anmelde den I neste episode Ja, jeg gleder meg filmen faktisk så, da sier jeg meg, jeg, jeg synes Tomb Raider var sånn ok til litt å skuffe Du synes han er bra? <laughs> ok til litt bra <laughs> Ok til litt bra, altså jeg leder på den ene veien Jeg leder på den ene Ja, faktisk mm. uh. Men så, er det er bra så, så, Hvis du er fan av Tomb Raider-serien, så går du definitivt til å se den For det er ikke en dårlig film Hvis du derimot skal se en actionfilm, så finnes det bedre jeg synes det finnes bedre på kino nå, men du har nok sett bedre action filmer ja. eh, før. Ja. Eh, før. men vi kan da så si en, en en stor positivt lys i filmen. Jeg er jo imponert over og så må vi selvfølgelig på Norge For det er Roar Uthau som har regissert han Heie heie og Se wow, på støttet han <laughs> Hvem var det som har regissert filmen sa du? Roar Uthau Jeg visste ikke det faktisk Jeg tror han har lagt Hva eh, heter Eller uh, Oi oh, yeah. Er det norsk regissør? Ja. Ja. Det visste jeg faktisk ikke Kanskje jeg gir han litt sånn bonuspoeng Hvis den <laughs> øh, Skal vi si øh, Bølgen har ja, stemme og fritt vilt Og litt sånn ah. Nei, det, det, det fikk jeg ikke videre før du nevnte det nå Jeg er overrasket om det ikke finnes flere norske skuespillere i filmen Ja, det er flere filmen, det. norske skuespillere, men det er norske skuespillere Men uh, jeg, du, får, du får jo bare en oppfølger hvis han gjør det bare på bak, boxoffisen Så, mm. håper jeg håper det Ja, stemmer uh, Vi får se hva fremtiden kommer Bringe. Om ja. Rå og Uthaug blir fortsatt regissøren Eller om de bytter den ut Det handler jo bare dessutom penger Ja, ok mm. Yes, det er bra Vi kommer tilbake straks med vårt lille spil. så Vårt lille spel som jeg kaller Hvem i fasiken du? Hvem i fasiken du? Skal vi spille Hvem fasiten er du? Der jeg Tenker på en spilkarakter Og så har jeg 20 spørsmål På å finne ut hvem det er Nå sitter jeg med fasiten Så får jeg bare sett i gang Så skal jeg prøve å telle 20 spørsmål, ja, ok Jeg, ikke, jeg har liksom ingen strategi der Så jeg tar dette bare på å kikke da. Er karakteren et menneske? Ja okay. Vel ja, ja, men <laughs> ja, men. <laughs> ja, ehm, um, är det lagt uh, flera spel av uh, karakteren? Ja, det stämmer. Mm. Flera spel. Um. kan Är egentligen ett frågesmål du kan hålla du, du kan väl sälja det själv och visst det vill mening. Um. Um. Jeg spiller på en plattform? Øh, uh, ja Hmm Ok Det er en menneske, men, ok Jeg håper jeg forvirrer deg, men jeg sier ja Ja, ja. Det er best du Ja, men er det eksklusivt vel ikke? Det er jo ja eller nei spørsmålet jeg kan, ok, det kan være eksklusivt først, også kan jeg gått over til multiplatform Ja, jeg bare, jeg bare snakker liksom, mm. så hvis du er usikker på det spørsmålet Hmm Eh, um, kan jeg spørre om plattformer, for da er det jo tre plattformer der, så jeg kan spørre dette Var en eksklusiv på Sony? Ja Ok, da var en, det var en eksklusiv spel på Sony Men, menneske så, Det er ikke eksklusiv lenger nå, da Åh, oh, da var jeg ok Lagri fremdeles spel av fremdeles spel av karakteren. Ja. Okej. Okay. Okay. Mm. Mm. det var eksklusiv, men nå er det multiplatform. Det kommer en av Sony først, så var det multiplatform. Vel, jeg har ikke sagt multiplatform. Nei, men det er eksklusiv, men du, du... Nei, hva var det du svarte på det spørsmålet? det spørsmålet igjen? Sa du ja da, nei, når jeg sa det? Jeg sa ja! Du, du, du, ja, men du var sånn usikker, ja, ok. Ja. Men, uh, ok, nei, sorsitt ja da. Um, på Sony-plattformen, ja, så er det en sånn menneske-ish. Menneske-ish. Um, de lager fremdeles, fremdeles spil av den, ja. Du mm -hmm. <laughs> må gå og gjøre dette. Eh, uh, er det Jack? Nej. Ikke Jack og Dexter, nei. Han er en liksom sånn humanoid. Eh, um, uh, Eh, jeg vet, det er jo et, det er jo det der spillet, men jeg vet ikke ut navnet på den. Du kan jo spørre, hvis du vet hvordan som ser ut, så kan du prøve å, hvem du tenk, altså, det säger ju bara den här spelen, den den den sandbox-spel, punch liksom vet du. Infamous. Ja, Infamous. Men hvis du spør om det, I can you sign down. Men den vanske karakter blir det namne på. Ja, jag tror han är ganska anonym. Ja, anonym. Okej, så var en det var en karaktär så jag vet känner namnet till Som en sån exklusiv till Sony. Vad för far då då? Eh Humanoid-ish jeg, jeg er ikke så god um... Hva er det da? Sony Åja oh, ja. Jeg er ikke din gud, ja Er det Kratos? Det er Kratos! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Og dette tog du det for Syv spørsmål ja, uh, så, uh, nice. så det gikk ganske greit yeah. Men uh, Jo, gratulerer Hvordan har du uh, Sånn Exclusive wish? Vel, altså Jeg tenkte altså, har jo vært på Playstation 2 3, 4 Og PSP Men jeg vet ikke om du Altså Konsol eksklusiv Så tenkte jeg Ja, men han har vært på flere konsoler Ja, jeg skulle sagt Jeg sa jo eksklusiv på Sony kanske jeg sagt Sony-plattformen da For da hadde du sagt ja Ja Men altså Du hadde kanske sagt ja uansett Altså om man var eksklusiv til en konsol Men han er ju eksklusiv til Sony For så vidt Men han er på flere konsoler Så Jag vill inte. tror jeg får vara mer än jag hjälpte Men ja. jo Kratos, jag tog han. Jag greiner det som min Sonic exclusive. Ja. Ja, ja. Men ja, han var en human -ish. han är en, en gud då. Nej, väl halvgud. Ja, eh, men är inte människa i då. Är det inte eh, men han det kan han förut inte spela i ögblic. Eh ska med seka att han Ja, men jag har jag har avtalat att möta Missko Osteske ost, köb ett Spill KS, kommer landet til kvendret Ja, og det er for det, det du, er, du er en så David Cage-fan, så du må jo kjøpe Detroit du. Må jeg det? Ja. Du, du, du elsker det Heavy Rain-spillet Ja, tja <laughs> Ja uh, Nå med Jaden, vi Nå, Nå med Jaden, FBI <laughs> uh, ja, Jeg tror uh, Jeg skal prøve å finne hva den nye God of War kommer ut I slutten av april 20. april, ja, ja, ja. det ser, jeg synes det ser veldig Det ser veldig bra ut uh, men Jeg vet ikke hva spillet Det ligner på det. Det, er en, det er jo en overskulder Det er ikke en overskulder skydespill For det er jo Gears of War som en min run gun uh, Skyding Men det er jo mer sånn slow Treepart du, du går frem med Resident Evil 4, ikke? Øh uh, Resident Evil 4, du skyder da, men ja. det er det, det samme, jeg føler det samme pacen som, samme fart og pace som Resident Evil 4, du går sånn, de ja. men når du kommer, det er så mye rasker da, ja. men du går fremme der, det er som det går an og, springer med inversions så... og, jo altså, det jeg, vet jeg føler for eksempel i det... Uncharted, da springer du mer, det er mye sånn, mye mer pace i det spillet, så alle ja. springer til hjørnet og sånt da, men jeg har ikke sett så mye God of War 4, men det ser jo som det er mer sånn, du går fremme, med, springer litt kanskje av og til, og så, når det er combat, så er det sånn så Vanlig gav det var veldig fart eller, Ikke fart, men rasker attacks og sånt også. Ja, altså det, det er jo en egen sjanger, dette ja. uh... kanske det, det, det er sånn som så Bloodborne og Nio, bare du ser litt over skuldrene Nio uh... og Bloodborne Kanskje det ligner veldig på Bloodborne, ja? Vel... Bloodborne Og de spiller Dark Souls De kamerene er litt oppe i vinkelen der Ikke det? Uh, jo, jo Men uh, altså, nå, nå tenker du på hvordan vinkelen ser ut Eller? Ja, det er jo det da, for sånn persons third person Altså, du har den der fast paced shooting, som i Gears War så, mm. så, Sånn, sånn, Så er så det Uncharted og egentlig litt Men så har det jo uh, litt treie versjoner den Det er Resident Evil 4, for eksempel, sånn ja, det er ju tank, det är kanske tank kontroll på det spelet då, men det är en liten av tempo på det spelet då. Alltså det spelet är ju sin egen grejer. Mm. Uh, altså, uh, eh Devil May Cry, Bayonetta, det är ju såna såna Devil May Cry, Bayonetta föler jag lite sån Dark Souls och Bloodborne är ju så. Jag la fel. du no på Kanskje hvordan ting ser ut Men uh, Bloodborne Og Dark Souls-serien Er veldig unike I at du er meningen Du skal dø 100 ganger Jeg, jeg tenker hvordan, ja. hvordan Det vinkelser ja. uh, Ikke selv gameplayet ja. men, men Jeg, jeg men... tenker mer på Hvordan det føles å spille Ja God of War er jo Og der i God of War Denne God Button mashing Komboen du, mm. du trykker opp på så har du liksom Så så mange våbener Og du skal helst ikke død også Ja, og du, du, du skal jo være En ustoppelig dødsmaskin mm. Mm. Uh, Så jeg, jeg tror det er liksom Den greia du får servert Men de har byttet om kamera I fire nå mm. uh, ja, for, Og lagt til en sønn Så rett og slett Det er egentlig samme, samme God of War Så det de har skifta lite på den vinkeln Ja, jag jag förelägger det det det ja, du kommer okay. få. Ja. Eh, ja. uh, alltså har du spelat eh uh, så mycket God of War. Uh. Jag spelade Trine, jag hade ju uppläsningen Trine och så hade jag ju också hade World 3 så ja. jeg spelade lite uh, 25 lite fram och då men uh, ja. För det det är ju såna där har sett pieces så episka kamp du ja, klattrar på kämper och det är det jag förväntade när God of War 4 då. Det är rätt sättet Epic set pieces mm. Men det vi har sett så langt av klipp Er jo mye mer sånn jordnært eh, Ja, det er jo far og søn Far og søn og eh, jakter Liksom i skogen og så. Kommer de over noen monster Men det er ikke sånn fjellmonster Men jeg tror det kommer til klart Det kommer nok det der Jeg tror, de, jeg tror det skal nok Men jeg tror det, det er sånn det er, De bygger seg opp til det så jeg, Du har en rolig del så har du de topper epike delene, så de kan ikke liksom ha epike set-pieces epik -se hele tiden, for da Nei. blir det for mye. Ja, det er viktig med variasjon og, og pacing, oppbygging. Pacingen, ja. Uh, ja. Og, og det, det er jo bra at Kratos har fått en sønn. Med, altså, vi er ikke sikre på hvem ordet er, ja. eller hvor mye Gud det er i sønnen. Ja. Men med, altså, jeg har jo følelsen på at han er ikke er helt normal han heller. Ja. Uh, Nei, tilbake en guddom, det er noe, gud, gud det ikke kreft til han egentlig. Uh, men uh, det er For det at han har en sønn Giver Kratos litt mer dypte, I stedet for å si liksom anger, anger man han, hadde, han var sur <laughs> ja. Han var sur Og han skulle dreve alle sammen Det var det vi visste om Altså Egentlig målet til Kratos så alltid vært å dreve Alle han ser ja. uh, Og han var liksom Han var liksom Han var ikke, han var ikke morsom han var ikke, han var ikke glad Han var litt Nei, sur Men jeg føler enda Jeg, føler jeg har ikke sittet her han er enda Sånn Skikkelig sur på altså. Ja, men det er i hvert fall Ja, ja, men jeg er ikke noe, Det er noen altså, Kommer han å ha en valg Men han drev, altså, drev jo personen her men... så Det kan jo være at du, du får et valg nå I dette spillet Kanskje kan vise deg litt mer menneskelig ja. uh, Hadde du likt det, eller synes du at Kratos ska vara. Kratos? Nei, jeg liker det bedre Gjentypte I stedet for denne endimensjonale War som du kaller det Så du, du synes at spilleren ska ha et valg? Ja, i spillene valget, ja Og så... Um... Har det kanskje å på hvor sønnen blir til slutt da Ja, kanskje det, ja. Sympatisk, eller om man blir liksom... Du høres veldig ut som David Cage her også Ja, nei, jeg, jeg liker at At, uh, at uh, Speleren skal kunne ha Litt påvirkning på hvor historien går hen ja, det, det, Men, det, det, jo... men det, det spørs om det er linært spiller Eller om det er rollespiller Og hvor mye frihet skal du gi og, Altså... Mm. Er en illusion av valg, eller er det faktisk valg? Det, det er noe alle spillutviklere må, mm. må tenke igjennom når de lager karakteren. Ja. ja, så spillet kommer ut i slutten av april, da. Mm. Mm. Ja. Men, uh, ja, som alltid, så jeg, tenker jeg det er ikke nødvendig for å få den på lansering, for da koster den full pris. <laughs> mm. uh, Og, så, ja, så hvis du ikke er sånn Sånn hardcore fan av serien heller Vet du sånn ja. så, um, så det er ikke nødvendig Kjøper en balanseringsstatus ja. uh, Det spørs hvordan denne dealen Mellom uh, Jeg har jo jokka blir at, uh, Nå har vi jo tenkt å spille Way Out Og God of War Og Hva var det, det var en til Vi ble enige om uh, Ja Den uh, Som Vi uh, del om oss imellom Ja ja, Red Dead Redemption. Re ja, Red Dead den tar ju 100 timmar att spela det er är like mange bra spel som i 2017, men det er faktiskt mer än nok. Det är mer än nok goda spel i 2017. Jag har ju jag har ju urs tid att spela spel. Så hvis vi tar den dealen så måste man nog tänke gott igenom kan vi få med spela? Kan vi få med köpe? I kan få en räckefölje och vem ska få spela först? Eh, uh, om <laughs> jag ska spela journey spel samman då, så som jag gjorde med ett det skräckspel som jag spelade Evil Within. Evil Within jag yeah. sa att sallmäsfull fotot. Eh, uh, sandkassespel pass ju såna spel. Nej, nej, nej, no, det, det kan jag köra. Sure. Då spelar du heller då spel som Uncharted med och och God of War exempel. Ja, yeah, God of War og, det passar sammen som så en sån uh, ja. sån um, sandkassespel lite för så. så. Sp sånn, Spider-Man det. Ja, det var den du tänkte at ja. med skulle <laughs> kjøpe sammen. Og, og ja, og både Spider-Man og God War kan passe det som sånn ukentlig spilling sammen i samme sofa, muligens. Um, way Out kan vi jo kjøre ko opp over nettet. Mm. Uh, så... Ja, kanskje. Jeg, jeg skal se etter Way Out på, hvis det er et på det, så skal kanskje jeg kanskje ikke skaffe på? På alle plattformer? Uh, ja. Switchen også? Nei, ikke Switchen, men det tror alle andre. Selvfølgelig, som alltid. <laughs> ja, og ja. da det vel PlayStation 4, eller? Du spiller ikke så mye på Steam. Nei, nei, nei, det, <går> jeg kan glemme PC-en min. Selv om har liksom prøvd å... Å oh, jo, jeg har ikke glemt det. Jeg har rundet hele Play. Veldig bra spill, forresten. Bare spil. Kjøp det, hvis dere får tag i det. Det tilbud på Playstation Store. Men, jo, kan være varmt å anbefale Hellblade. Traumatisk spil, for å si det sånn. Men det var det spillet, siste spillet jeg spilte på PC-en. Jeg gir ikke med nok lov, men jeg skal prøve. Jeg skal prøve. Men det var alt med hadde for i kveld. Ja. Jeg er det ikke blant noe mer å tilføre, jeg? Nei Det var en ja. lang diskusjon av litt akkurat Spill ja. film Spill og film Og mer skal det komme Nå blir det jo varmere tider om godvåren Det er jo, mm. man har skiftet over til sommertiden Så ja, som, det lyser tider uh, Ja, som oss uh, Spill uh, Ja, som oss uh, Spill uh, Du da, så er det bare å trekke deg inn for sollyset Og sitte inne og spille, ikke det? <laughs> du setter en tegnserien der De endene, så... Så bare trekker på gardinen, og sol, UD, og alle de ting, og jeg sier, nei, trekker på gardinen, og sliter noen spiller, eller? Ja, uh, kanskje nå som det begynner å bli mer sol, så kan jeg faktisk spille Switchen UD, <laughs> det er det jeg... Ja, det. du, du kunne være sånn, så det er de reklamen, ja. <laughs> trekker tre, trekke til deg folk, <laughs> ja. du kunne være, være denne party-magneten. Ja, ja. Uh... Nei, nei, jeg skal prøve å komme meg litt mer ut og få litt Du må litt mer... gjøre eksperimenter da, hvis du er på en sånn barbecue party. Og ta med switchen. Du tar med switchen, så hvis... jeg ser jeg ikke hvor mye det, det blir rundt i den der barbecuefesten. festen. Nei, det tør jeg ikke, altså. <laughs> du virke som den løgen? <laughs> Har ikke sett reklamen da? Jo, jo. Jeg tror det funker, jeg. Et, det spørs hva slags fest, hvis jeg hadde til en fest der det bare var gamere, og andre hadde tatt med seg ja, switch. Ja, ja. Ja, det er godt, men en, hvis det er gått til en fest der folk holdt på med andre ting, så blir det rart å flekke opp den. Hva skal faen drive den eneste øyne med det gjerne sitte og spille for seg selv? Det går ikke. Uh, Neida, vi lever ikke i Nintendo-verden, selv om de tror det. Du, ikke den der, han er papir-pap-gain på vei. Det episode, ja, det er jo ikke det. Labo. Joka, kommer du på laboen, så håper vi at neste episode kanskje... Jo, det er Joakims nok. Ja, det er hans. Jeg, jeg, han, jeg ja. rører ikke der. Jeg, altså. Ja, men han, han, unnskyldning, du kjøper det. Han kjøper for ungen. Så. Ja, ja, ja. Jeg, jeg, jeg, jeg ser jo frem til å faktisk prøve det hos han, men jeg gjør ikke det selv. Ja. Jeg tror ikke det er verdt 15. 5-600 kroner. Det det kostet, ja. Ja, det oh, er... Du får jo... Eh, Nå tipper jeg bare, men du får jo litt sånn software og hardware der. Uh. Ja, software er jo ikke... Det er jo ikke vanskelig å replikere det. Det er jo bare... Nei, program. nei, jeg, jeg det, mener selve spillet. Altså... Ja, men det, jeg, det er jo ikke så... Altså, jeg, jeg, okay, jeg tenker veldig business-aktig, men jeg tenker på marginene som altså, de tjener på for 4-600 for kjære sånne. Altså, printe... Altså, spil, og... Det er jo bare programmer. Mm. Og selv om en... Papp, papp. <laughs> mm. Nei, det er Nintendo. Nintendo, Nintendo. Det er kun de som er det. Nå betyder det å Nintendo-aksjer, sier jeg. Ja, det, du sier noe da. <laughs> ja, det var det. Det var det. Ja, hyggelig, vi. Jo, hyggelig som alltid. Og da sier jeg fortsatt god påske. Og... God påske, etter alle sammen. Spis kvikk lunsjen og varm kakao, eller hva for da dere Ja, sånn. Norske, typiske påsketing ting <laughs> ja. som vi ikke gjør. Vi er Red Bull og chips pizza Red Bull. Ok. Ha det bra. Ha det bra. Snakkes. Snakkes. Denne episodens avslutningssang er hentet fra spelet Okami, som vi snakket om, eh, som kommer på Switch i år. Eh, sangen hette Rising Sun. Og som dere kan tolke så handler det selvfølgelig om eh, Japan, eh, så her er det bare til å finne fram sushien, eh, kimonoen og eh, ramennudlene, så får dere nyde av denne godbiden.